Cada dissabte a Ràdio Porret, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports a TAP Esports. I hey, what Western? Yeah. You want Western. This is Western. Mm -hmm. Señoras, señoras, señoras, Arce, buen día. Aquest és el programa número 26 del tapesports de l’era retallada, període qui paga, descansa, però qui cobra també. I que aquest encara que no usem, és un programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els agrada més. A la! Olla. Bé, portem una setmana de joc. però com ja sabeu, aquest maig acaba de començar. Vaja, com aquest mes de maig i això pot durar quatre setmanes. Vaja, com aquest mes de maig. Ostres, no, precisament en aquest mes de maig en té 6 de setmanes. Però bé, el marge de si en té 6 o 25 de setmanes nosaltres hem vingut a disputar un altre tipus de maig. Estem ja en ple partit i que els enfrontaments amb els de la Unió Esportiva a la Terra són una de les regles per participar en aquesta competició de gran magnitud. Avui, 7 de maig de 2016, benvinguts. Esteu a la sintonia de Ràdio Borreig, emissora municipal. Són ara mateix les 12 i 3 minuts, amb una temperatura de 13.5 graus centígrads, una humitat del 58% i una pressió atmosfèrica de 1.007.6 hectopascals. Avui, amor, presidents, pel 107.3 de la vostra EFM! Jo no sé com esteu veient l'equip. Estem foradant sense parar. A l'equip penso que no li podem demanar més. Però no sabem com ho veieu vostès. Si més no, per als que ho estan veient en directe des de la sala de 180 graus, on còmodament podreu seguir totes les evolucions de l'equip que ha presentat el nostre míster i que amb una cua molt llarga donen instruccions de la seva banda des de l'àrea tècnica. Alguns amb les urpes, uns, uns altres, perdó, uns altres amb, com hem dit, amb les dents, però els de les urpes, unes urpes capaces de destrossar-nos la cara amb una passada. D'altres fins i tot amb les dents, Unes dents capaces de destrossar-nos eh, capaces de destrossar-nos, un munt de rajoles del Torró fora del món, ja veieu, es baten en un duel crucial i diria més vital per seguir mirant de reull el liderat de la constel·lació. Vaja, com aquí, però amb bombos i platarets. Per anunciar-vos que la cançoneta que escoltareu ara és un tema que porta per títol Troquin i que ens la canta Grateful Dead. Esperem que us agradi. Fins ara! Truckin', got my chips cashed in Keep truckin' Like the dude do, do man Together More less in line Just keep truckin' Oh-oh-oh-oh-oh and flashing my keys up in Main Street Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street The machine user too close to new orleans new york catches me for just won't let you be most of the cats that you meet on the streets speak of true love most of the time is itn and kind of alone one Like the dude man wants told me you got to pay your hand sometimes the cards ain't worth a damn if you don't pay up But the Lord been thinking, you got to narrow, slow, it takes time, you pick a place to go, just keep trucking, uh-huh, Down on Bourbon Street, sit up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wear it thin. It just won't let you be. Tracking, hem sentit Tracking, eh? de Grateful Dead, una cançó dedicada a tots els viatgers. Eh? Um, viatgers com, per exemple, els de l'Embolverg, eh? que s'han fotut un far de viatjar per tot Catalunya. I per això tenim a Quico, l'entrenador de l'Embolverg, per parlar amb el Frensic Sentings i per tancar ja micros amb els de l'handbol i felicitar-los de la nostra part, ja, d'entrada, per la seva gran temporada, amb una categoria potser superior a ells. Kiko bon Bon dia. Hola, bon dia. Uh, bé, uh, has fet un far de viatjar per Catalunya, eh? Sí, una miqueta, però bueno, ja estem acostumats també. Ja estem que... No... sabem que digues, digues. Girona i Lleida és el nostre territori. <coughs> <coughs> L'Eix el, wow. el, el va fer expressament per nosaltres, perquè poguéssim viatjar. Bueno. Uh, potser potser seria més complicat Tarragona i Lleida? No, Lleida ja igual, perquè ja agafem ja l'Eix igual. Lleida ja, ja hi som. L'Eix sí. es porta autovia pràcticament fins al Carràs, que és l'últim lloc que no a jugar. Uh -huh. Tarragona és més emprenyador. O sigui, a Tarragona, si tens que baixar cap al Tortosa o a Emposta, sí emprenya, però bueno, com no ens ha tocat, ja estem prou contents. Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, eh, hem lluitat amb tot això, eh? I ja ens comentar que era una, una categoria que, en teoria, ens hi vam ficar aquí, pam, de la rebote... Sí. Eh? Que va ser, va a la Plaça de l'Or Gràcia. I, I aquí estem i hem defensat eh, molt bé, ens hem col·locat, eh, vam, vam estar lluitant molt, molt, molt, vam estar en una posició al 13 que no ens agradava gaire. I al final no hem acabat al 13, vam acabar al 12, eh? tot i que vam arribar a uns 100, posant-se a uns 100, però a l'última jornada hem pogut ens col·locar a la 12ena posició, una bona, ehm, una sí, bo, una posició i... eh? L'última jornada va haver sorpreses perquè el Sant Andreu va guanyar cap de les Pluges i això ens va treure la plaça número 11, però bueno, doncs, ha estat molt renyet i molt disputat i ha bueno, servit molt sobretot per agafar experiència i a veure si al final sabem la categoria i l'equip estarà molt més rodat i jo penso que si ens quedem l'any que ve no passarem tant de segonies perquè l'equip ha madurat molt en aquesta competició, moltíssim. Molt bé, no?, és el que anava a comentar, no?, perquè sí que vam patir molt de primer, es va costar molt guanyar potser un partit, però a la que hi vam començar a trobar una mica la traça, Quico... hi eh... han perdut punts per falta d'experiència. O sigui, nosaltres hem tingut l'opció ben bé, aquest capítol de fotre 20 punts tranquil·lament. Lo que passa que el que hem dit és una categoria, amb tots els equips que venien d'experta i ens acostar costat tancar els partits. Per això seria molt important poder, poder mantindre-la, perquè ara aquest, aquest pas ens sembla que ja el feim una miqueta superat. Uh -huh. Ens sembla, eh? Té que veure com la gent ho discereix, però nosaltres vam fer aquesta categoria perquè la gent prengués, perquè s'aprem molt més a preferent que a tercera, evidentment, uh -huh. i ha funcionat, ha funcionat. O sigui que nosaltres, jo penso que si ens quedéssim a la categoria que sembla que sí, per a les estructuracions, pujades, baixades... Uh -huh. un merda que té la federació que em sembla que s'aclaren, l'any que ve no crec que passéssim programes per mantenir la categoria. Eh? Tu, Quico, ja sí, has anat. Ja has anat mai a les reunions, no? Ja has estat, també. Bon, a les reunions a la de la federació? Sí, no has anat allà. Has el... a... Havia anat fa molt temps, però saps el que passa? Que jo fa tants anys que remeno això, sí. que, que, que no volen fer comulgar amb rodes de molint, ja passo. O sigui, el que està clar que les competicions es monten al gust dels senyors del Vallès i del Barcelonès, al gust dels clubs grans, i a partir d'aquí els de la terifèria no pinten res. Això està gravíssim, no?, perquè hi ha uns dels gavells, la prou latència que aquest any el Sant Padre i nosaltres està en la mateixa competició, i en grups diferents, no? Uh -huh. I al Carràs, pobret que és de Lleida, estava el Padrines B, la Gramunt, i el mateix Sant Padre que li comés a prop, i no se'l van posar a dir que fotre quatre viatges a Girona que tenen 300 kiomes per anar i 300 per tornar, no? Sí. I no li importa res a ningú, o sigui... És... Ja, ja. Escolta... I ara tu estàs pendent aquí de... A nosaltres perquè no s'afecta? Perquè estem a Berga, estem lluny. Sí. Però els equips de baix, o sigui, hi ha més competició per a jugadors, uh -huh. a veure com tanques una plantilla que de començar a entrenar al mes de diner, dic mes de diner, perdó, al final d'agost, quan a mitjans de juny no saps en quina categoria estàs jugant encara. Yeah. és una miqueta absurd, no? Ja. Yeah. Sí, sí. A veure, eh, és... Però, bueno, és i. Bueno, és, que és possible que estiguem amb un reconet de Catalunya nosaltres per jugar a l'ambol i que ens estiguin sí, doncs... perquè que hem desaparegut molts aquí teníem el Valsereny, el Porret, el Guardiola que és el que m'he el Manresa i ara ens hem quedat nosaltres i el més a prop a Sant Padó ara el Sanot de la Seu també ha desaparegut està l'equip d'Andorra per què? Perquè les competicions són molt, estan molt pensades i molt, molt planificades per la gent de baix. I la gent s'acaba cremant. La gent s'acaba cremant. Tant a nivell d'horaris com a nivell de, de costos. Clar, tu no pot ser que un arbitratge a veure que et costi 100 i si la mateixa categoria per paguin 50, no? Ja, sí, sí. Es, els costos, els desplaçaments es fan molt llargs i la gent pues, es crema. Quan ja. hi ha altres esports que pots practicar, com el futbol, com el bascet, tens, tens més equips al voltant mm. i la gent fotent com a molt 50-60 quilòmetres, pots competir durant tot l'any, no? Això és complicat. És complicat, si això. i a part que és un esport molt exigent, eh? Ojo! Això és una altra història, ja, no? Mm -hmm. <coughs> Nosaltres seríem com aquell poble gal, eh? Que de l'Astèric i l'Abèlix, oi? Allà... Sí, bueno, aquí. bueno, a, a nivell de la província de Barcelona, sí. Però també et que hi ha equips que tenen molt mèrit, eh? Jo, jo poso l'exemple de l'Alcarràs, que té una bodyfarra cada setmana, eh? Sí. Cada setmana, eh? O a l'Emposta. A l'Emposta o al Portosa té la marinera, també, eh? Però, però, oh, eh? No tenen, no tenen eh, algun, algun, no sé, per declarar aquests diners del viatge, d'anar tan lluny? Sí. Això suposa que cada jugador omples un cotxe de quatre, poses la vagina i arribar-te a fer <ríe> unió O sigui, així funciona el tema sí, sí, sí. Si tu comptes, tu comptes que l'Embola està en un moment que es paga hasta per jugar categories com divisió d'unor bé Ojo, eh? Uh -huh. Estem parant duna competició que és la segona competició estatal que viatges per tota Espanya i els jugadors a vegades posen cales per poder competir això són coses que si no en parles la gent no ho sap, eh? No, no, la gent no sap, o sigui és... mm, hi ha un moment de crisi forta i brutal, evidentment, no? Uh -huh. I els esponsos que hi ha ja se'ls porta futbol i els que s'obre els porta al el bàsquet, bàsicament, no? Sí. Això és així de clar, o sigui la resta dels esports són tots per secundaris, marginals, estem parlant de nosaltres, del voleibol, del waterpolo, del hockey, a uh -huh. l'adultisme, etcètera, etcètera. I la gent que practica allò esport li costa calés. Els nostres jugadors es tenen que pagar la fitxa i a sobre tenen que pagar els nostres i, bueno, per què? Perquè no n'ha pagat més, pel tema. Uh -huh. I el que diem, els costos de les competicions són caríssimes, perquè nosaltres, els clubs, tenim que pagar el forat que va fotre la federació de tangriera i això funciona sins. Que una bona descripció, les cites sí. són caríssimes, les les són cars, etc, si vols jugar aquest esport, és que passar per aquí si no pues no juguis, que és Ja, ja. Sí, sí. Es... No, no... Però, veure, les administracions d'altres la paguen que... com tota la vida. <laughs> Qui està pagant la crisi? Pues els de baix, no? sí, sembla no, que no. no Ministres no? pues la federació igual. Sembla que no interessa, doncs, no? que hi hagi més equips. Per, per, sí ells... No, no, per ells sí bueno, interessa el interessa llibre, i interessa perquè per paguin més. diners clar, però vull dir clar, però a la vegada també es troben que tampoc si... veient eh, doncs aquestes, aquests preus que han de pagar per jugar doncs molts fa que s'ho repensin i molts fa que arribin Va. a la conclusió de dir pues no m'apunto no, sí però Però els equips no el sempre es fan a la zona que hi ha molts equips mm -hmm. o sigui no hi ha un tractament o sigui, tu, per ells ho hem dit nosaltres aquest any tenim un cadet i tenim un un, el cadet encara, que einat d'arreglat, hi ha un preúnic, no? Uh -huh. Però, per exemple, fins ara, fins ara, tu, un cadet, nosaltres, jugar un cadet i jugar un senyor es costava 200 euros al cap de setmana. Uf. Clar, si ho multipliques per 15 jornades, són 3.000 euros, només per arbitratges. Sí, sí. Quan el mateix arbitratge, a lo millor amb un equip de Barcelona o del Vallès, ho feien 1.200 euros. Entén el que vull dir? Sí. Sí. Ah, nosaltres, per decreto ley, o sigui, l'àmbit que ve, he de cobrar mitja dieta, perquè, bé, perquè estem a més de 80 quilòmetres de la Federació. Collons, com a millor el tio va ser de Manresa, no? Ja. Què m'expliques? Que si vols a la Federació de Manresa, jo que vols que ho digui. Clar, sí, sí, sí, sí. No, no cuiden el tema, i és un tema que fan moltes, el i els equips que més no desapareixen són els equips que estan lluny de tot el cotarro perquè els costos són elevadíssims. Això és una mica de despreocupació, no? De, de, de eh? dir pim-pam-pim-pam, pim, pam, ja ho tinc engegat, això, pam-pam, aquest el foto aquí, aquest el foto allà, despreocupació una mica de... No, no agradar hi la feina que estan fent, no? Els de la Federació Catalana d'en Vol. No, la, de la Federació Catalana d'en Vol es preocupa de la gent que li dóna els vots, realment, quan hi ha eleccions, doncs, bueno, treballen per la gent que es posa a la poltrona. Sí, sí. I, aquest, I el poder el tenen aquí del Vallès, del Barcelona i del Vallès o del Llobregat. I s'acaba la història. No res que no pinten res hem parlat de fer a tercera preferent un vote, una tarifa única perquè es compensa l'arbitratia, s'ha rebutjat una sèrie de coses que te la no rebutgen aleshores els que estem a fora doncs, bueno, hem que jugar amb el que sigui i ja està, no podem fer res més uh -huh. continuar lluitant i emprenyant-los que dic jo Molt bé. I, encara estem aquí, eh Dona la cara. Estem sí, aquí com que deia jo abans, eh els Gals, com els Estèric sí, sí. i Obèlix eh? aquí fan fortina aquí a Berguedà, eh del... No, Gràcies ara, de, moment... de moment el tenim bastant al club, perquè, de, tenim un cadet, tenim una escola, senyors són prou perquè som 18-20 senyors, o sigui el club a nivell de personal està estabilitzat, uh -huh. o sigui, que volem a partir d'ara si poder fer créixer una miqueta més. Molt bé, escolta, això... estàvem, estàvem clar, dintre d'aquest puteig no? que estàs parlant on es van encreuant la tercera preferent senyor masculina, primera fase que aquí ens vam acabar a la dotzena posició, una, com n'hem parlat, una bona posició, i ara, doncs, per acabar d'enllestir el tema, ens han ficat, ens han enquadrat en una tercera catalana preferència no masculina, una eliminatòria de correcció primera ronda d'anada, ara farem la tornada, i ens va tocar amb el torró de Gramunt. Mm. Uh, Quico, uh, el primer partit el vam perdre, com el vas veure? Bon resultat per això, perdre, tot i perdre, jo penso que és un bon resultat, eh? Sí, sí, no, penso que també. Va haver dues parts. La primera part va centralment de l'Agramunt i la segona va ser nostra. A l'Agramunt també té un equip bastant llunet, va a part de dues o tres posicions, i bueno, és un problema que hem tingut tota la competició que no hem sapigut tan que els partits. Tu comptes que la primera part guanyàvem de vuit. Corai. I la segona part en perden de cinc. O sigui, si descuiden de 6 Saps? Sí. Però o sigui, no van tancar eliminatòria, està completament oberta aquí a Berga, perquè molt, tres gols, tampoc és cap cosa de l'altre món. No. O si sigui, està gravíssim. I ells no van poder tancar el partit, com li s'ha passat al llarg de la temporada, per això hem quedat a la posició que hem quedat, i també el que ens ha passat a nosaltres, per això hem quedat a la posició que hem quedat. Si nosaltres haguéssim tancat dos o tres partits que eren nostres, doncs hauríem quedat 500 o si, 600 si per la cua, i a ja la grava un igual. Mm. És dir que la competició sempre et posa al teu puesto, no? És, és dur, però... La competició, jo parlàvem d'entrada de la Gran Mundo. Per això hem quedat com hem quedat. No ens hem salvat més segurs per això, perquè no tanquem els partits. I això és la base de molts partits. Ells també tenen un equipet bastant jovenet, eh? Ahà. Uh -huh. uh, o sigui, veus... Uh... A, veure, a veure, primer parlem d'aquesta eliminatòria sí, ja, ja. de correcció. Uh -huh. Què significa, que vegin un quadrat? Què vol dir això, d'eliminatòria de correcció? És... Depenem dels censos i els descensos que es produeixen per la banda de dalt. O sigui, està supercomplicat, no?, perquè parlen de la federació d'ampliar uh -huh. la divisió norbé per a partir costos, aleshores els anglis catalans de nacional no baixarien, aleshores pujarien els de primera de Lliga Catalana cap amort, i aleshores pràcticament de la nostra categoria baixarien només quatre, amb la qual ens salvaríem. Tots sé que... Dos, dos vols dir, que... no? Baixarien... Pot, no se sap, no se sap. No se sap. Fins a mitjans de juny no se sap. Ah Lo cual és una encòlnia també una mica emprenyadora. Eh, uh, uh, bueno. sí. O sí, sigui que ara anem, anem uh, bueno, hem acabat la dotzena posició. Això això va a missa, això va a missa, això encara es manté fins al juny. <coughs> Oi, entenc, entenc que aquesta posició sí, de la Molberg fins al juny. Eh, uh, està Al està... principi està abaix. Està abaix. Però tot depèn. Els parls, el paquet no està abaix. Vols dir, més ventideros, tenen anteres, la federació lo que, que pretén, no, a la sort no està abaix però és una cosa molt, molt agafada amb pinxes, no? Tothom està bastant emprenyat, però clar, dius, bueno, estem o no estem, no sé com dir-te. Hi ha ja aquell equip, sí, sí. però tindrem que esperar fins a mitjans de juny, per saber-ho. Ajà, eh, o sigui que Bona. tant el Torró de Gramunt com vosaltres esteu pendents d'aquesta... Doncs, d'aviam com Exacte. acabarà tot, i Exacte, pues, sí. fan aquest encreuament. Exacte, el que i... guanya eliminatòria té una opció més de poder-se quedar. Té una opció més de poder-se quedar, no que s'hagi ah, de quedar. Sí. Exacte. O si sigui, tu pots ser que perdis eliminatòria mm -hmm. i, que, i que et quedis a, a tercera preferent ah. i pot ser que la guanyis i baixis. Jo que la cosa com estava complicada, no? <ríe> clar. I jugues una eliminatòria que jo el la guanyo. Hòstia, que content. S'hem guanyat i baixem. Hòstia, quina putada. Hem perdut amb la Gremunt i ja sabem. <ríe> És una mica surrealista, tio, no? no hi ha... Tu t'has un par d'arriba, clar, doncs... Entonces... T'ho demanen, t'ho demanen l'afició i, escolta, què passa? No sabem, collons, escolta, no sabem. Si es tuques a la gent, no hi no no no no entenem res. Nosaltres no ho entenem, o sigui, imagina't. Però bueno, sí, sí, avui sí. intentarem. I ja. Ara... partim la grau i guanyar-li, i ja està. Ara ho veig, en cas de la Federació Catalana d'en Vols, tan malament, eh? Sí, sí, sí, sí ja t'ho dic, malament, és molt... Eh? T'ho imagina't, que tu jugues a una eliminatòria, potser que la perdis, potser que la guanyis i baixis. És molt curiosa. això, sí, sí. És curiós, no és curiós. Com a mínim, és curiós. Sí, sí, com a és curiós. Però bueno... Bueno, aquí estem, però eh? Si tu... Aquí estem, aquesta avui la ronda de tornada. Avui, oi? Sí, avui. Sí. Avui a partir de les 7 del vespre, aquí al pavelló ah, municipal de Berga, Berg, eh? Uh, bueno, ja és, ja és el... diguem que és el partit final, jo conto que ja la gent... Sí, el gent... partit de Cluenda. El partit de Cluenda, la gent ha d'anar ja en massa, eh? Els que han fallat l'any ja, no, dia la aquesta temporada... Ve, la, la veritat és que aquest no es poden queixar de... La... Tenim un grup d'aficionats que la veritat que omplim el perilló ja, tots els partits, eh? Uh -huh. L'on de Goig de Berga, de Berga, ara la gent que va molt, eh? A part s'ha fet un grup de fans, fet, unes històries per, per Facebook i venen i toquen la trompeta i fan pancartes, es van acompanyar, van flotant un autocar per anar a Sant Andreu, o sigui, A nivell de públic, una meravella. Molt bé. La veritat que en aquest aspecte hem disputat aquest any com feia molts anys que no, que no es disfrutava per, per l'afició que tenim. L'afició eh. és brutal i robo, és que també s'ompla a partir dels canets, juguin el dissabte, juguin el divendres al matí. Mhm. Uh -huh. Juguen els canets, tot a l'oelló 150, 200 persones al pavelló. Carall. Sí, sí, sí, o sigui, és, això, també un, això també ha sigut un espectacular. Això també sigut un apollo, eh, pel handbol també a l'hora de també de de de de, de dir... hem de guanyar alguna altra partida més, eh? No, no, i espaiar-nos, eh. Jo sí que estàs content, estàs content de fa un esport a veure, no, no siguem tampoc humils, no, de manera funda. Tu fas un esport d'aquest tipus i competeixes perquè et vinguin a veure i t'aplaudeixin. Tot ens aplaudeixin, sí o no? Sí, senyor. I t'agrada que casa teva vingui gent a veure't, perquè estàs representat la teva ciutat i t'agrada que la teva ciutat vingui a tenir La recompensa que tenen els esportistes és que es vegin animar. Això és la millor recompensa que pot tenir un jugador. Jugar a casa i tirar la cara de plena. Sí, sí, sí. amb això el jugador ja està content et sents recolzat tu, Quico? com? et sents recolzat també tu, Quico, a ser l'entrenador sí, pot ser sí. una, mica més, diguem, sí, sí. una mica més apartat doncs? no, no, no, al contrari al contrari, se'n fa una vergonya a vegades que col·leixen el món d'homes <laughs> si, si aquí el mèrit és un jugador <laughs> intento fer el que no puc o sigui no, no, no, al contrari, em deixo molt estimat. No, però Déu-n'hi-do, sí, senyor, perquè també t'ho mereixes, Quico, perquè aguantar bueno, tots aquests temporals els... i aquestes temporades que... que hi ha hagut enrere, Quico, que s'ha aguantat molt, dir sí, per, tot per tot estar on no. eh? Per mi els protagonistes són els jugadors, sempre, uh -huh. perquè al final és que surt trencar-se la cara, són ells, no? Uh -huh. el, el resto, és pues, una labor més passiva, però intentem organitzar, juguem així, juguem així, doncs aquest, doncs tots els jugadors, és quan i quan et pide la grada, quincu, quincu, doncs pues a mi no t'ha d'estar vergonya. <ríe> ara, vale, no. yeah, vale. eh? No bueno. que no m'agradi. No sí, sí, bueno, no, no no? però no estàs acostumat. No s'està acostumat. Però jo havia estat no però bueno, els meus que heu jugat al Nacional sí. i coses d'aquest tipus que en la Púlia es però en món d'entro de Però la veritat que no és gaire normal. Clar, donar... clar que m'agrada, collons, m'ho puc d'orgull, no? però no claro. en tu no t'ha d'estar vergonya. Amb 50 o 60 no t'ha d'estar vergonya, imagina't. Sí. Però, bueno, ho agraeixes molt, eh? Ho agraeixes molt, la veritat. Feu, feu un estant de Patum eh, a l'envol? Sí. Sí? Sí, sí. On esteu ubicats? Aquest, aquest any, si l'any passat no ho hem pogut fer perquè va coincidir amb exàmens. Uh -huh. I clar, la majoria que ja no hi ha d'avui estar, però aquest any sí que es fer un estant de, de Patum. Molt bé. Què serà? Com un bar, tipus bar, diguem-ne. Sí, sí, un bar. Un bar de pinchitos, amb bocata, cervesa i, bueno, per recordar quatre calés de cara a la temporada que ve perquè estem intentant també fer un, un aleví. Fer què? Un aleví? Sí, clar, clar, un aleví. Uh -huh. Clar, són despeses, és el que vull dir. Uh -huh. Encara que la gent, els jugadors, pues, paguin quotes i tot el que siguin, clar, quan també recaudes, menys tens que cuidar les quotes. Mhm. Uh -huh. Arets? O sigui, que és una, és una feinada també, però anem bueno, fer. De, no s'ha trobades per con tu també hi seràs, no? Per allà, eh... Sí, bueno, però jo aquest tema ho porta més que res la junta directiva, la porta la Presi i la Laura i amà el Ramon i el Xus i la Jo. Jo vaig a col·laborar, per aquest aspecte estic una mica No me's ocupo directament de l'organització, sàlo que voi ja, però bueno, si estàs allà fas un cop de mà i aquestes coses. No, no, jo sóc guiss, jo i dos cèrves, jo Allà tindem que posar tots el coll. Va, molt bé, doncs aviam si ens veiem. Escolta, jean Maria Ai, perdó, Jean-Marie. Uh, Quico, sí, um... ah, tenim lesionats per aquest partit? Sí, sí, la veritat que tenim lesionats a tot Portneix, tenim lesionats a l'Auto després el Joan Faux i el Danys treballen, no poden jugar avui, i ahir se'ns va fer mal que no sé com estarà per jugar al Verdaguer i tenim també lesionat el porter del Campillo. Ai. O sigui, que estem a, hem arribat una miqueta justos... Déu-n'hi-do, Déu bueno, ja passa nosaltres i ja, pràcticament a tots els seguits, no? Uh -huh. Quan arribes al final de temporada, pues, la gent està tocadeta, i bueno, no, són, no hi ha cap lesió greu, perquè, per exemple, el Pep Fornell un esguís de segon grau, el Toro s'ha arribat amb limitis, el Campillo igual, són lesions que no són greus, però que a final de temporada pues, passen factura, evidentment. I ha coincidit que per tot el treball, tant el Dani Duran com el Joan Faust, no posen vingut a jugar avui. Per tant, aquest rolla. Bon, eh, hauràs de posar-te els pantalons curts, Quico. Oh, bueno, ja no estic per aquest trot, ja. <ríe> ja l'havia fet molts anys que ja no estic per aquest trot. Ara, <ríe> més a si més, ja... Llavors, ja si et llavors ja allà cridant-te, Quico, Quico, llavors sí, sí que... Ara, ara ja estic bé, ja per aquestes coses. Si fots un gol d'esquena intentarem lluitar al màxim i a veure com es fa. depenem una miqueta de la gent que porti l'Agramunt sí. perquè l'Agramunt té un porter que havia, ha sigut porter del Divisió Autor de Granollers mm -hmm. que ha fitxat fa mesos perquè ha estat treballant per allà i esperem que volia tornar a treballar <laughs> perquè si no li toquen a treballar aleshores el tema se'ns posa magre eh? bueno. perquè estem parlant d'un porter d'una categoria fora de lo normal per jugar a Barcelona preferent, no? Ja, ja, ja. Un mm. porter que fa tres anys jugava a la Soval, doncs pues és un porter que fa 3 anys jugava a Soval. Carai, doncs pues sí. Sí. <ríe> sí. Sí, sí, sí. sí. Pues sí, pues sí pues és, una, és una sort que un dia a jo espero, que com la setmana passada, li toqui treballar. Bueno, un motiu més també per la gent que vingui a veure, doncs podrà veure, comprovar, doncs un porter... Exacte, o sigui, si volem molt, eh? per nosaltres pel resultat, pot ser per veure lo que és un porter i un jugador d'una categoria... Bueno, superior. La màxima, de la màxima categoria. categoria sí, sí. Sí, sí. Encara que estigui ja retirat i si no estigui al nivell màxim d'aquesta gent es nota quan estàs a la pista. I també és un hàndicap per nosaltres, també. Tenir un port aixís també doncs, tens més ganes no, no. de dir escolta, també ens sabem de col·locar les pilotes, eh? Sí, sí, el que passa és que col·locar-les molt. Tot eh? per això, eh? Però t'has col·locar-les molt, ja t'ho dic, eh? Per aquests tios, bueno, paren molt, però bueno, és un repte més, eh? A part. Uh -huh. És un repte, o sigui, que ja ho veurem. molt... Si, uh, si no venen a aquest porter, la miniatòria està oberta, jo penso que si ve aquest porter, la miniatòria està bastant tancada a favor de la Gràcia. Ah, Quico, alguna cosa més, diries? Bueno, pues res, només el de sempre. El de sempre, el de la gent de Berga i del Mutant, que si s'anima a anar a jugar amb bol, pues el club està obert, i a tant per categoria cadet, com si algú vol apuntar-se al sènyor, mm. també entrenar un femení, i també hi ha escola per la canalla que no pugui jugar a futbol o no li agradi, que quan tinc que l'envol també és un esport molt maco, i que hi ha escola l'envol oberta o sigui, això em sembla que busquen hi ha una pàgina web que no te la s'he dit però que es faci la trobada i hi ha diverses opcions per poder practicar aquest esport o sigui, que si algú estàs escoltant que jo al fill no li a futbol i no li vol provar doncs mira, doncs i és escola i és d'escola fins als 12 anys i a partir dels 12 entrenant amb els cadets que ho venir a provar sense cap tipus de compromís. Exacte, i poden venir avui, ja, si volen, i que van enterar se Exacte. i veure'n un partidà, Exacte. un partidàs avui, a partir de les 7, Exacte. al pavelló municipal. Exacte. Quico? Que és important perquè estem replegant nanos, que no, serà, no, que no volíem fer esport, perquè només havíem provat el futbol, uh -huh. i els seus pares estan molt contents, perquè venen contents a l'embol, perquè tenen ganes de fer esport, i han provat una cosa que no, realment no tenen opció de provar ni a les escoles, ni a cap altre puesto, sinó al nostre grup. Sí, senyor. Sí, senyor. Com... tant com la gent de Berga, com de Gironella com d'en Porreix, tothom de la comarca que vulgui vindre moltes gràcies per tenir la trucada a totes aquestes temporades i, uh, i aquests, aquestes d'aquesta temporada mateix esperem l'any esperem, esperem retrobar-nos la temporada que ve, oi? al principi sí que hi hagi molta sort avui, que us ho passeu molt bé sobretot no, per tant s'ho ve segur perquè amb l'ambient que ja ha ens ho passen pipa, això ja està claríssim doncs que vagi molt bé molt bé Bon Vinga, partit. Vingui. Adéu, Quico, adéu. Adéu, adéu, adéu. Partidàs, eh? Tercera catalana preferent, senyor masculina, eliminatòria de correcció. Estem a la ronda de tornada, últim partit al Paballó Municipal de Berga, amb el Berga-Turró de Gramunt. Hem de remuntar 3 gols avui a partir de les 7 del mespre.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 Biu oportu. Servisó d'animació espectacular. Servisó, sonorització. Servisó. Discounte que mòbil. Servisó. Iuguè de de so. sò. Són litzencistes majors, fires, concerts. Organitzem casaments, festes escolars, banys de espuma. Organitzem la festa de vida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servisó 93 Colònia Fonts Correig. Vet Gironella. Servei i productes veterinaris.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 Programa d'actes de la Festa Major de Porreig 2016. El divendres dia 6 a les 8 de la tarda, a la sala d'actes Doctor Llevaries, Teatre Argent, amb Mac Xoco i La Churri, dins del ciclo de teatre. El dimecres a dia 11 a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Guillem de Berguedà, l'Hora del Comte, amb Dani Màgic i El meu primer compte. El dijous, en dia 12, de dos quart de 6 a les 8:30 de la tarda, el pavelló d'esports en ball amb dofí i fermí duet musical. A la mitja part, en baranar per a tothom. A dos quart de nou, a l'embalat 2.0, Masterclass de Zumba, a càrrec de Judit Martínez i Eva Garcia. El divendres, dia 13, a les 8 de la tarda, el pavelló d'esports, a exhibició de gimnàstica, a càrrec del Centre Gimnàstic del Berguedà. I a dos quarts de deu de la nit, al pavelló d'Esports, pregó de festa major, a càrrec de Marc Garcia Cabastany, futbolista que més partits ha defensat la samarreta del Club Esportiu Porreig i que representarà el club amb motiu del seu centenari. Seguidament, corre foc pels carrers del poble, amb els diables i els percos del Clot de l'Infern, amb inici davant del pavelló d'Esports i espectacle final al voltant-se'n de la plaça Nova. A dos quarts de, de la nit, a l'embalat 2.0... ...concert amb sèptim o més Dunji Punchi i Digi Randy. El dissabte dia 14, a les 11 a les dues del migdia... ...al voltants de la plaça Nova, instal·lació infantil... ...Qui va matar el meu conill? de la companyia itinerària. A les dotze del migdia... Antiga biblioteca de la plaça Nova Inauguració de l'exposició de pintura d'artistes locals A la una, a l'embalat 2.0 Desfilada de la nova botiga Tres porreig, antiga botiga de Cal Pere Riu A les 4 de la tarda, al bar de la piscina Torneig de Butifarra. A les 6 de la tarda, a l'antiga biblioteca de la plaça Nova, inauguració de la 37a concurs de fotografia del Sequia Foto i entrega de premis. A les 19 i a la 1 hores, a l'embalat 2.0, concert de grups locals amb urra, rupits i barra lliure. Entremig, sopar de brasa amb aquell parell, David Sais i Jordi Martínez. A les 21.30 hores, al pavelló d'Esports, Manel Camp Quartet, més alumnes de l'Escola Municipal de Música de Porreig, a Tangra. El diumenge, dia 15, a les 12.15 hores al voltant de la plaça Nova actuació dels castellers de Berga amb la colla convidada dels castellers de Sardanyola i a les 18.30 hores al pavelló d'esports concert del cor Gioveneto a les 8 de la tarda l'embalat 2.0 viquinada popular amb Martí Barcons DJ i Anita Onait el dilluns dia 11.16 segueix la festa major a les 12 del migdia a la plaça de l'Olivera amb Sardanes amb la Maravella a la una, l'embalat 2.0, actuació de les diferents formacions de l'Escola Municipal de Música de Porreig. I a les sis de la tarda, el pavelló d'Esports, concert seguit ball de gala amb l'Orquestra Meravella. El dimarts dia 17, a les 11.30 hores, a l'embalat 2.0, espectacle d'animació infantil amb camp i qui pugui. A les 17 hores, a les pistes de vòlei, torneig de futbol, platge jove. A les 17.30 hores, la plaça Mestre Badia torna boda i audició de sardanes amb la cobla principal de Berga i baranà per a tothom. Activitats del divendres dia 20. A les 19.30 hores, el bar restaurant el mirall, presentació i signatura del llibre El Mundo de la Tarántula, Memòries de Pablo Carbonell. A les 23.30 hores, el pavelló d'Esports Concert amb els toreros mortos i els senyors de les pedres. Entrada anticipada, 15 euros i taquilla, 20 euros. Lloc de venda, l'oficina jove del Bargadà, el Barxato de Gironella, el Mirall, Bar Garbí, Bar Màgic, Bar Eslot, Videoclub Chaplin Lavàs i Solans Música Manresa. El diumenge, dia 22, a les 10 del matí, Plaça de la Creu, setena cursa, Memorial Ramon Garbí. El proper diumenge dia 8 de maig obrim les portes de Casa Pariques de Porreig, proposant diferents activitats per passar un dia gaudint entre la natura. Visites guiades per Casa Pariques en grups reduïts, actuació amenitzada de càrrec de l'Escola de Música de Porreig i de les 5 a les 6 de la tarda concert a càrrec de Sara Jiménez a Nil Ballarab. Seguidament, exhibició de màgia amb Pere Rafart il·lusionista. Preu de l'entrada? Taquilla inversa. Paga el que consideres just al sortir. Need... Durant la ballada es comptarà amb servei de barra i amb la col·laboració dels comerços i entitats. La imatge, Forn de Pa Julió, Biblioteca Guillem de Berguedà, embotits obradors, Josefina vila en cas de sobrepassar l'aforament, màxim 150 persones dins del local es donarà prioritat als que s'hagin apuntat trucant o enviant un missatge a Clara al 628 o al Josep 638 876 Us hi esperem. Agenda de gent secret. Agenda a futbol sala. Començarem per les noies, oi? I començarem, com sempre, per la Lliga. Segona divisa femenina, grup 2. Estem a la 27a jornada. En faltan 4 per acabar. Pla de Llobregat, Puig Fitor, Futbol Sala, Cacerres, al Aballó, Púl i Esportiu. Safa i l'àrbitre, Adrià García Marzo. Um... Doncs partidars, eh? hem parlat del partidars de l'handbol. ara parlarem del partidars de les femenines de l'handbol. Puigfitó, futbol sala Gasserres, està liderant la categoria amb 74 punts. El Pla Llobregat, el rival d'avui, eh? marxa a la segona posició amb 72. El futbol sala Olesa B tercer amb 58 i el futsal Cardona corre a la quinzena posició amb 13 punts. Ens centrem amb en el partit que és per avui. Pla del Llobregat, Puig Fittor Futbol, Salac a Serres. Com dèiem, el, Puig... el Pla del Llobregat és segon. 72 punts de 26 partits jugants, n'ha guanyat 23, n'ha empatat 3, no n ha perdut cap. 100 gols a favor per 22 en contra. I pel que fa al Puig Fittor Futbol, Salac a Serres, que hem de dir doncs? que, que n'ha guanyat un mes i n'ha empatat un menys. Oi? Eh, 24 de guanyats... Dos d'empatats i cap de perdut. 126 gols a favor per 21 en contra. En partidars que es podrà veure, doncs, aquí al Pla del Llobregat, avui a partir d'un quart de vuit... No, perdó, un quart de sis, perdó, eh? A un quart de sis, Pla del Llobregat, Puig, Fitò, Futbol, Salac, a Serres. Partidars! I que fa la primera divisió de futbol sala femenina, estem a la 27a jornada, però es jugarà la setmana vinent, eh? que s'enfrontarà el partit Ciudad de Asburgues, futbol sala, futbol sala Gironella. Ciudad de marxa a la vuitena posició i el futbol sala Gironella a la onzena. I per què fa futbol sala a masculí, doncs tenim que la Lliga, segona divisió catalana, grup 4, estem a la 23a jornada, veganès, centre cultural recreatiu, l'estrell futbol sal al Camp Abelló, municipal de Begà, i l'àrbitre, Francisco Gomàriz Calvo, L'Ull Estrell, perdó, el Vaganès, Centre Cultural Recreatiu, el local, eh, marxa a la sisena posició amb 23 punts, de 19 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 10, 99 gols a favor, per 113 en contra, mentre que l'Ull Estrell, Futbol Sala, marxa a la quarta posició amb 35 punts, 12 punts de diferència, eh, i amb un partit menys, en porta 18, n'ha guanyat 11, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 76 gols a favor, per 49 en contra, aquest partit, doncs, el podreu veure al pavelló municipal de Begar, eh? Beganès, sinta controlada, tio, llestrell, futbol, sala, avui, a partir de les 6 de la tarda. Futbol Sala Porreig, Vila de Cavalls, club de futbol. Aquest partit s'hauria de jugar al pavelló municipal de Porreig. Diu, diem, s'hauria de jugar al pavelló municipal de Porreig perquè el Vila de Cavalls és un equip actualment retirat d'aquesta competició. O sigui que descansa, el futbol Sala Porreig està a la setena posició, porta 21 punts, de 19 partits jugants n'ha guanyat 7, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 12, 57 gols a favor per 79 en contra. Un altre partit és el Castellbell Futbol Sala, Club de Futbol Sala, Ciutat de Berga. El Camp Sala Polivalent del Pont de Vilomara i l'àrbitre Joaquín Campo Blanch. És una classificació que està manant aquesta de la quarta catalana el Castellgalí, Club de Futbol amb 44 punts. El Sant Sedoní, Futbol Sala B, també ha empatat de punts, és co-líder amb 44. El Castellbell Futbol Sala és el tercer amb 39 punts. I a l'onzer es troba el Club Futbol Sala Ciutat de Berga. El Castelló, ell dèiem, era la tercera posició, 39 punts. Amb 19 partits jugants ha guanyat 12, n'ha patat 3, ha perdut 4. 88 gols a favor per 57 en contra, mentre el Club Futbol Sala Ciutat de Berga... Lio'm aquest del de Berga, uh, marxa la onzena posició amb 14 punts amb uh, un partit menys de 18, n'ha guanyat 4 n'ha empatat 2, n'ha perdut 12-45 gols a favor per 70 tès en contra aquest partit del Puleu, veure doncs, a la Sol, a sala Poliolent del Pont de Vilomara Castellbell Futbol Sala Club Futbol Sala Ciutat de Berga demà a partir de dos quarts de dues Bellbé Club Esportiu, la Pobla de Llet Club de Futbol Sala, el camp a Balló Municipal de Bellbé de Sardanya i l'àrbitre Francisco Gomàriz Calvo. Trobem que futsal a Cardona marxa a la novena posició amb 19 punts. El Bellbé Club Esportiu... Uh, marxa a la vuitena posició amb 21 punts de 19 partits jugadors n ha guanyat 6, ha empatat 3 ha perdut 10, 65 gols for per 79 en contra, mentre que el seu rival de Bulles de la Pobla de l'Illet Club de Futbol Sala marxa a la desena posició, dos llocs per sota amb 15 punts, a 6 punts de diferència uh, de 17 partits amb dos partits menys, n'ha guanyat 5 no n'ha empatat cap i n'ha perdut 12 estem a 6 punts de diferència. Bé, bé, Club Esportiu, la Pobla de Llet, Club de Futbol Sala, 8 contra Desè, 21 punts contra 15. Demà, a partir de les 6 de la tarda. I l'últim, el que ens queda, Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4. Estem a la 23a jornada. de Futbol sala PC, Imagín que Serres, Molins, 99, Club de Futbol Sala B, el camp a Balló Municipal de Cacerres i l'àrbitre, Joan Rider Segovia. Cal dir que el futbol sala PC, Imagín que Serres, és líder amb 47 punts. Molt, molt, molt, molt lluny. Està ja el segon, la minícula, Futbol Sala Momull, amb 38. El tercer és futsal Atleti Torrada amb 37 el Navàs Futbol Sala va estar a la novena posició amb 16 punts mentre que el Molins el rival d'aquesta setmana del PSC Imaginca Serres marxa a la vuitena posició amb 24 punts de 19 partits jugats ha guanyat 7 n'ha empatat 3, n'ha perdut 9 79 gols de fort per 83 en contra el futbol de la PSA i més líder, com dèiem, destacat. En el partit jugats n'ha guanyat 15, n'ha empatat 2, n'ha perdut 1. 90 coses forts per 51 en contra. És líder destacat. És tant líder destacat que ja eh, ha pujat doncs, a la divisió d'honor catalana. Eh? Felicitats pel futbol de la PSA i Maginca Serres i que, bueno, que acabi la temporada el millor possible. Aquest partit és per avui a Casserres, eh? El pavelló municipal de Casserres a partir de dos quarts de set. Do. Anybody... Bé, amb una mica de retard eh, i 52 minuts falten 8 minuts per la una del migdia anem a parlar doncs amb el president de la Federació Catalana de eh, que avui avui tenen el Open da Ste Wimawa a Navàs ben properet d'aquí eh, a partir de les 4 de la tarda parlem amb Majo Maria Salvador bon dia Hola, bon dia i De camí cap a Navas, imagino, ben propet d'aquí, eh? Doncs sí, si se sent malament, doncs és per això mateix, perquè estem al cotxe direcció camí de Navas. Ara mateix estem a punt d'arribar ja a Igualada, és a dir, pujant, pujant. Molt bé, per l'Open, Open, quin Open estem parlant? Quin, quin és ja aquest Open? Doncs mira, sí, eh, tal com informa el Regió 7 d'aquí, que en teniu d'altres d'aquí la premsa local, uh -huh. doncs eh, avui se celebra eh, l'Open d'estil Winmau número 6 a Navas. Navas és un club de nova creació d'enguany que doncs, eh, participa a la Divisió d'Honor, a la màxima competició regular de la Federació de Navas, i que eh, diversos esportistes... Uh, són originaris del club, per exemple, de Putreig, del club de Sarxa, uh -huh. i que, uh, doncs, aquests esportistes tenen en el seu local propi un local destinat únic i exclusivament per jugar d'arts. És a dir, habitualment, els esportistes que juguem a darts es trobem al, al punt de trobada. Com que mantenir un local únic i exclusivament de darts és, és costós, val eh, uns diners al lloguer, i clar, diferent, en, en diferents llocs o localitats, els lloguers poden auxiliar uns preus doncs força elevats i molt difícils de mantenir per part d'un club que habitualment està format per 10 o 12 esportistes per tant també aprofito doncs, ja la virentesa ja que traiem el tema doncs, per fer el reclam no, dels ajuntaments d'aquestes viles no? d'Arabàs doncs també i com Puig doncs, que les ajudes amb aquests clubs que tenen el seu local propi on únicament es practica l'esport dels arts doncs, home, doncs aquests clubs també necessitarien les seves ajudes econòmiques i subvencions per poder mantenir per tot dret pagar el lloguer mensual de cada local com també els manteniments que fan falta en aquests locals per adequar-los i per tenir-los en condicions per acollir doncs com una competició tan important com l'Open Destiny Winnow que celebrarem avui mateix a Navas la competició començarà a les 7 de la tarda i tothom que vulgui es pot apropar al passatge número 124 està es podeu aparcar sobre el carrer Germans Arnalot, número 7 de Navas i allà teniu un carreró que és un passatge i en un dels baixos doncs, tenen el local els clubs dels Navas. A quina hora has dit que començava el partit? A les 4 a la tarda. Ai, el, el torneig, perdó, l'Open. Sí, sí, l'Open comença a les 4 de la tarda. Està obert a tothom. Tots els esportistes, però, han de tenir la fitxa de la Federació Catarana. Es poden treure la fitxa independent al mateix moment de participar a la competició, o bé els esportistes que ja la tenen mitjançant els seus clubs d'origen que eh, s'aproparan a Navas. De fet, durant tots aquests rànquings, com ja hem anat parlant setmana de setmana, i participen els millors esportistes a nivell nacional i, i de tot Catalunya. I que està contenta la federació per, el, per les inscripcions que s'hi donen, no? Que s'hi si, apleguen en doncs aquests... Sí, Ui, mà, entestim, doncs eh? sí, a veure, el primer, els tres primers òpens vam superar de llarg els 32 esportistes. Dic 32 i no dic el número exacte perquè nosaltres funcionem amb quadrants de, de 8, múltiples de 4, de 8, 7, de 32... És com el tennis. no? Vull dir, el tennis com un Open de tennis i participen, per exemple, 64 esportistes. A partir d'aquí van avançar en segons rondes. Doncs nosaltres el funcionament dels òpens del d'Esti Winmo és exactament igual. Nosaltres tenim un quadrant de 32 o de 64, en el moment del de 64 encara no hem optat mai... Amb el... Tutut. O oh, que arribi gairebé a 32 esportistes, com serà el cas potser d'avui. O tant de bo superem els 32, però jo crec que no arribarem, ens quedarem justets. Doncs això que anava a dir, es juguen eh, amb un quadrat de 32, i llavors es fan curtets, el s'empareien els esportistes de dos en dos, i juguen el primer partit. Qui guanya avança el que es digui cap endavant, i es creua amb el que ha guanyat la partida inferior d'ell. I així, doncs, fins a arribar al final del quadrat, on només queden dos esportistes que juguen la final. Molt bé. Escolta, alguna cosa més de l'Open? Doncs, home, de l'Open podríem destacar que en primera posició hi va amb Antonio Muñoz i que a partir d'aquí doncs, hi ha una sèrie bastant llarga d'esportistes que opten doncs, a rescar i classificar-se entre els tres primers. Recordem que l'open rànquing d'Estí Winnow, de la Federació de Tana d'Adars, classifica el final del rànquing, és a dir, final de tots els puntuables, els tres millors esportistes masculins i la millor jugadora femenina, ha participat directament al màsters mundial d'Adams i també als playoffs offs classificatoris pel campionat del món individual. Com ja hem parlat en d'altres programes, en d'altres seccions, que avui, per cert, ja portem 24 setmanes d'aquesta temporada... Eh, doncs l'Hilani Pons, jugador del Club Tars de Salça ha sigut de moment l'únic esportista del Club Tars de Salça del club local d'aquí de Forrest que s'ha classificat per participar al, al World Masters perquè tot el final un dels esportistes molt ben classificats per fer-ne algun és l'Enric Fit i en Josep Santonja que esperem doncs, que puguin assolir estar dintre dels 3 classificats pel, pel mundial del Masters Mundial molt bé, Jo Maria, anem a parlar de la Lliga Catalana Sí, si vols podem parlar de la Lliga Catalana La setmana no va haver-hi jornada Però sí que es va celebrar partits de jornada mm -hmm. És a dir, un cap de setmana Únic i exclusivament per celebrar aquests partits Que per motiu que sigui Des de s'han pogut celebrar en la data que està passada pel calendari mm -hmm. Un dels partits que es van celebrar L'únic que hi havia pendent Era el del club esportiu Pedar i la Iguastosa es flotar, uh, la guanya 9 0 i per tant es reafirma com a líder indiscutible de la competició. Donat ja que s'ha jugat punts als partits de jornat, tots els clubs de la federació, de la lliga divisió d'honor, de la lliga catalana, doncs hi han jugat els 11 partits i per tant doncs, tenim una classificació com deu manes sense cap partit de jornat. En primer lloc la Iguastosa es amb 11 victòries, al Tiritònia i a Palafurgei amb 9 victòries, cada un el Baix -Camp amb un excel·lent quart i lloc amb vuit victòries i tres derrotes només i a partir d'aquí una mica més espanyat, però veiem el club de la xarxa amb sis victòries i cinc derrotes el club esportiu un amb 5 victòries i 6 derrotes i ja una mica més espanyat amb, amb 3 victòries amb 2 victòries cada un i el barri que és el Ah, que esperem, doncs. al final el perdrem eh? perdrem el Joan Maria espero que no es perdi ell pujant, eh? trobin abans no, està molt acostumat a venir, fins i tot ha vingut dos cops aquí eh? a l'estudi eh? eh, a parlar de bars eh, i bueno el plegat és un poble mans eh? s'ha de parar no, no el tenim, no el tenim, eh és que jo em faria gràcia doncs saber doncs, a la punt final a la punt final que ens té sempre preparat el Josep Maria I tampoc no s'acaba ni penjant ni res eh, el telèfon tu tu tu ti tu ti tu tu ti sabeu què farem? sabem què farem? Um, el busco un moment eh? Podríem trucar ells. Call me up, take me you you little, Oh, yeah. <mimics> I was good, she was hot, everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear, bring your over here. Let me like, dance with me just for the hell of it. Bé, ja tornem al que tenia aquí jo, Maria. Hola, bona, bona, bona, s'ha tallat, s'ha No està però això d'anar amb cotxe el que té. Sí. Ja he, demanat, he disculpes al principi perquè es podia donar el cas i, i és el primer cop que ens passa. Sí, senyor. On ens havíem quedat? Ens havíem quedat, doncs, que l'Aigua... To... l'Aigua... Eh, amb la classificació. Que... Vale, doncs mira, l'Aigüestoses va primer sense cap derrota sí. i llavors destacar que la xarxa va cinquè amb sis victòries i cinc derrotes, aniria a dues victòries del baix camp, que és el para de la quart, i una victòria per sota tindria amb el club esportiu B i per altra banda el club d'Arts del barri Navas tanca la classificació amb cap victòria, esperant doncs que el Navas pugui assolir la seva primera victòria el més aviat possible i poder mirar de començar a esgraonar posicions i evitar l'última posició de la Lliga. Malgrat tot, s'ha de tenir en compte que el Club Tarts, barri eh, barrio nebant, és la primera campanya o la primera temporada que fa la Divisió d'Honor, per tant, també eh, és una mica complicat que equips noves i esportistes que s'inicien doncs, puguin assolir molts bons resultats a punt de vista, on hi participen esportistes amb una llibatada de trajectòria i amb molts anys de l'esquena Joan Navas. Molt bé. Jean-Marie, anem a la punt final? Doncs bé, anem a la punt final. La punt final, doncs, ja, com que ja ens hem passat de temps, doncs, només comentar una mica per sobre. Nosaltres doncs, passen els la... reconsos. I avui, doncs, era, doncs, només era per afegir-hi quatre vegades més. Que, si sembla, com que ens hem passat de temps, ho podem deixar presentar setmana Com vulguis, sombre-te, Jean-Marie. Sí, jo de... ja em va bé, eh? Sí, vas bé de temps, ben ah, No, no, no em va massa bé, no em va massa bé de temps, no. Doncs llavors ho deixem per la setmana que ve, que no hi ha cap mena de problema i tindrem tema per parlar. Sí? I, I, i tant. I potser en sentirem millor, perquè se'ns detalla una mica, eh, la conversa. Doncs sí, doncs sí, anirà molt a la connexió la setmana de diners. Joa Maria, doncs moltes gràcies per atendre la trucada amb aquestes circumstàncies, eh? A vosaltres i un cop més em segreu les inclinències de les connexions, però la setmana que ve farem més i millor. Molt bé, Joan Maria. Fins la setmana vinent. Eh, que vagi eh, bé. Adéu. No hi ha partits de lligues als darts, ja que Navàs acull l'Open d'Estiu Winmau a Cal Miquel. Aquest dissabte a partir de les 4 es farà a Navàs l'Open d'Estiu Winmau i és classificatòria per al campionat del món Màster. L'organitza el Club de Darts Barrio de Navàs que té la seu al barri de Cal Miquel, el passatge que dona al carrer Sallent. Doncs res, dit això, i que la setmana vinent, doncs, en Julián que s'havia preparat de les seleccions catalanes, que, que tampoc se sentia massa bé. Per, per, per anar parlant i que no se senti res, tampoc no, no, no treurem l'entrellat. Eh? A més que ho tinguem clar i català la setmana vinent. Ara, però, ens deixem amb la segona part de la publicitat fins ara mateix...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 Plaça Ciutat número 5, telèfon 93 822 19 66. Al Crostó. Vinsmorzar i trobaràs els millors centrepans en qualsevol especialitat del nostre par artesanal. Per berenar, pastes de tot tipus, xocolata desfeta. Agafa't el teu moment de relax i passa't per al Crostó. També productes per comprar i gaudir-ne al mateix lloc.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 Programa d'actes de la Festa Major de Porreig 2016. El diumenge dia 22 a les 10 del matí, plaça de la Creu, setena cursa, memorial Ramon Garriga. Vinga, doncs anem a parlar de bàsquet, hem a parlar de bàsquet i avui eh, avui ho tenim molt bé, avui tenim molt bé perquè ens ha arribat, ens ha arribat a temps, pobre Josep, perquè està enfeinat, jo el veig més prim, eh, li demanem molt entre tots, i, però bueno, eh, Josep, que, no, que, no, que t'havia tancat el micro. Bon dia, bon dia a tots. Ah, jo el veig més prim, Josep, bueno. <laughs> eh, ara vens d'ensejar, suposo. Bueno, ara he anat, a, he anat a fer una pràctica de, de moto comença si a el carnet i ara després anem a ensajar. T'estàs traient, traient el carnet de moto? Sí, de molt dos bé. i mig. Sí. Dos i mig, molt bé. Um, doncs, ah, a la tarda anirem ensajar. Sí, ensajem a la tarda. Molt bé, doncs estem a la sintonia de, de bàsquet. Josep, eh, pots començar per on et doni la gana. Bé, doncs com sempre doncs comencem per l'equip del poble, pel Porreig, i com sempre també ho fem amb les més petites del club, el mini femení, nivell D, que es juga demà a les quatre... Club Bàsquet Mata de Pera, Club Bàsquet Porreig, el mini femení que ha jugat 12 partits, i n ha guanyat 2 i n'ha perdut 10. Sempre recordem doncs, que el Porreig és un poble petit i tenir moltíssimes extraescolars per fer, a vegades um, doncs, no hi ha 10 nens de la mateixa edat per fer un equip i hem d'agafar nens de diferents edats i això fa cada vegada si hi hagi 8, en aquest cas nenes d'una edat que no haurien de jugar en aquesta categoria perquè són més petites, però n'hi han dues que si no quedarien soles i hem de fer aquests invents bé okay. per exemple a Barcelona que hi han un milió i mig habitants no cal fer <laughs> um, uh, llavors seguim amb el mínim masculí nivell D juga avui a les 4, Club Bàsquet Vic Universitat de Vic 4, Club Bàsquet Porreig el mínim masculí que ha jugat un total de 9 partits, n'ha guanyat 4 i n'ha perdut 5 el júnior masculí juga també demà a les 12 Club Bàsquet Masquefa Club Bàsquet Borreig Sots 25 com ja vam saber la setmana passada ha pujat de categoria gràcies a la seva segona posició molt meritoria aconseguida a la Lliga de Sots 25, per tant la temporada que ve tindrem un equip de tercera uh -huh. o sigui molt nivell aquí al poble Molt bé, molt bé, un equip sènior com ja fa anys hi havia hagut Sí uh, Llavors seguim amb l'equip de la Capital, el Berga i parlem del Sots 21 masculí que també va acabar la temporada de la setmana passada, amb una meritoria de sena posició, nivell a, amb 12 partits guanyats i 14 de perduts. Uh -huh. Perquè fa als 25 Satgonfaus, va quarta amb dos partits guanyats, tres perduts, i juga demà a les 4, Satgonfaus, bàsquet bèrgica, club bàsquet parets B. Aquesta noix també les van reubicar, eh, amb una, una altra classificació. Sí, eh? Estan... Eh, diguéssim, han fet dues fases. Hmm. La primera fase ho van fer durant la primera part de la temporada i ara en aquesta segona part de la temporada han estat en un altre grup de només de 4 equips una molt lliga molt, molt curta i molt petita Molt bé. i perquè fa el primer equip avui Bàsquet Berga, a segona Catalana marxa segon amb 21 partits guanyats i 8 de partits i per... juga avui a les 4 a Igualada Club Bàsquet Igualada B, a l'any F1 VIP Bàsquet Berga Partidàs, no? Partidàs, partidàs bueno, Tercer, contra Tercer contra segon a més a més, eh? Digue'm. El tercer contra segon. Sí, sí. es vam posar segons. Des de que vas dir allò, Josep, escolta, com m'ho han recordat, eh? Des que vas dir que s'havien de reestructurar, s'ha reestructurat de tal manera l'equip, el Big Basket, mm. que ho, ho, ho ha anat guanyant tot. Ho ha anat guanyant tot. Sí, sí, m'ha agafat una molt bona ratxa. S'ha tornat a posar molt. segon, que estava tercer, ja una mica despenjadet, eh? Després de les lacions el tempo de la, de la categoria i, sí. i va ser només amunt, amunt, amunt sí, sí. i ara aquest partit, l'últim partit a més a més, cal dir, l'últim partit d'aquesta lliga um, al camp del tercer, oi? Tercer contra segon, dius-n'hi-do, no partidàs Sí doncs bé, doncs continuem parlant de bàsquet i pugem de nivell parlem d'ACB, parlem de l'equip de la capital de la comarca veïna del Manresa, l'ICB Manresa que juga contra el Balencioso Sevilla demà diumenge a les 7 de la tarda el Manresa que ve de demà a la setmana la setmana passada on va perdre, però o sigui, meritori la temporada del Manresa perquè durant tota la temporada ha patit moltíssimes lesions de jugadors importants i se n'ha sortit i dir que ja que pràcticament assegurada falta que no passa alguna cosa molt estranya el Manresa el mantenir la, el nivell la, la categoria que estan ara a l'ACB o sigui el màxim que pot aspirar un, de reull, un espanyol de Rull per això avui estan amb l'Obrador Iro Bilbao eh? també que els gallecs van al no em sents? no em sents, Josep aquí tenia problemes l'Albert ja que... De... Eh? tu és el versi que em sents no? et sento el ah, sí, sí, sí. ah, Josep no Josep no ens sent aviam si canviem d'auriculars de, de, de canviar de, de, de, ràdio. de, de ràdio? <ríe> a ràdio. De ràdio. Oriendo a la ràdio. De ràdio, és el que de canviar? Sí, ah, ara ara entesien, ara entesien. No sé que avui de de també els Manresans eh, amb l'laboradoro Bilbao, no? Perquè els gallecs sí. també estan dos, a dos derrotas més, portant que els de Manresa mm. i doncs el Bilbao hi ha sempre algun punt. Sí, el Manresa primer destacar la bona temporada que ha fet, va començar superbé, què passa que mantenia el nivell? amb les il·lusions que pateixes durant tota la temporada, costa molt, i, i aquest part de que contra el València de Sevilla es pot guanyar el partit, el Biblau està també en una molt bona ratxa, per tant jo crec que pot ser una setmana molt positiva per a Manresa aquesta setmana, uh, ja que a part que el Bilbo uh, fa un 15 dies va recuperar el Marco Todorovic, que havia estat jugant a, a Rússia amb el Kim Ki a uh Euroliga, -huh. i malgrat que el primer partit que va fer fa 15 dies no va ser molt vol, de la setmana passada, jugant pocs minuts, va, es va recuperar el marco de la temporada passada que va lluitar fins un últim moment per l'envièpida de la, de, la, de la Lliga. Doncs molt bé, aquest partit és, com deies tu, per demà, Iza de Manresa-Sevilla. Escolta, diu el, el tècnic que, que ha agraït el suport rebut per part dels aficionats com els que han emès un comunicat demanant l'escalf per a l'equip. Sembla fantàstic és un detall que agraïm en els dos últims partits del Nou Congost l'ambient ha estat molt bo i s'ha notat, això és el que ha de fer la gent sí, també, sí, sí, eh? sí, sí, no per es pot suposat, perdre no. part de tot el que dius, Jugar jugadors. han d'entendre això eh? que sí, també sí. les lesions ens han marmat i que els que juguin doncs, que se sentin... Doncs, eh? sí. El factor jugador-afició és molt important sí, sí. i bé, llavors l'altre equip català de la competició el Fiat, juga contra el Retabet Uh, Guipuzco a bàsquet uh, demà a dos quarts d'una i el Barça juga també demà diumenge a dos quarts de vuit a València, València futbol club Barcelona-Lassa si vols que parlem del Barça encara que ja fa uns, uns dies que ja va passar la, la, la seva eliminació per l'Euroliga podem parlar un moment i sí. veurem entre tots doncs, aquesta eliminació del Barça que Recordar que bueno, vam parlar al principi, quan estàvem encara quarts, el Barça ho tindrà difícil per passar, no, no està bé, doncs s'ha demostrat que el Barça no està bé, perquè tenint un 2-1, podem fer el 3-1 a, a casa, va acabar perdent 2-3. Vull dir que sí. el Barça s'ha de plantejar ja què fer. Potser no, no el que està fent de construir la casa per la teulada d'anar fitxant jugadors experimentats i construir-los des de baix, um, pujant jugadors que potser d'entrada no no, no tinguin el, re, el renom europeu que pot tenir, doncs, per exemple, un Parpeglu, o jugadors com Dolman, que ho fan molt bé, però que és construir, ja dic, la, la casa per a la teulada. I potser intentar fer jugar mica en mica el Marcus una miqueta més, el Diagné, encara que potser d'entrar no sabem que tinguin el nivell, si els hi vas donar minuts, al final tindrà el seu resultat. Com ha sigut el cas de l'Abrinés, que se li ha donat el trofeu al millor jugador sí. jove a l'Euroliga, uh -huh. i ha fet una temporada molt bona. I per què? Perquè els últims... Les últimes temporades mm -hmm. ja ha donat molts minuts i això és important Molt bé. per al jugador. Molt bé. I crec que és això que li falta al Barça, doncs, tenir confiança en els jugadors joves i un canvi d'aires a la banqueta crec que no, no faria mal a ningú. Vull dir, el clar que bona feina, però <laughs> ja fa unes temporades que no es guanyen els títols que s'hauria de guanyar per ser un club com el Barça. Molt bé. Vull dir. Josep, doncs vinga, NBA. Parlem d'NBA també, doncs, que ja estem en ple play-offs i a semifinals de conferència ja, ja es, van celebrar, bueno, es van jugar els quarts de final de conferència i novetats poques mm, a destacar que Golden State ha perdut carri per molts partits Quants dies li queden, Josep? Ara es parlaven que el tercer ja està preparat per entrar per jugar, però uh, segurament el no guardaran Però encara l'equip va guantant, eh? No, sí, tranquil, uh -huh. té un equip per, per guanyar en ell sense el carri, potser per guanyar en no però per arribar a finals sense el carri cap problema, bueno, es trobaria en Sant Antonio que també és un equip molt complet però dic, per semifinals de conferència jo no, ni el faria jugar potser l'últim partit 10 minutets però va, va tan sobrat Golden que no, no, no li cal gens ni que jugui Sant Antoni és la, és la persistència no, de l'NBA ah, temporada rere temporada estan allà a semifinals final, sí, sí. la guanyen, la perden però és que i amb una sèrie de jugadors que són bàsicament els mateixos. Eh? Encara yeah. tenen el Tim Duncan, el Manu Ginobili, el Tony Parker... Són molt bons, aquests jugadors. Eh? Vull dir que el... eh, és una... És, una... Un de... és un cicle, el del San Antonio Spurs. Eh? Tenen També. un concepte de joc molt, molt, molt clar, que no és el de que podria ser de qualsevol equip de, ri... de NBA, que és molt més com sistemàtic de en què el 3 baixa la pilota i pum pum, uh -huh. molt més ràpid sinó de possessions, buscar sempre el tir fàcil buscar la jugada fàcil i els hi, fun hi funcionen oh, oh, molt bon fixeu bon encap, molt bon els Lakers vencedors quan ja hi havia el Shaquille O'Neal sí. eh, els, els, els Spurs ja estaven allà quan hi vin ah. els Celtics, l'època dels Celtics 3 anys, els Spurs temporades. ja estava allà. Els Pistons, els Spurs ja estaven allà. Impressionant, eh? Els, aquest no, aquest cicle com, va començar quan es va escollir Tim Duncan uh -huh. número del Dan, sí, sí, draft. Sí, sí. Quants anys té ara, el, el Tim Duncan? Ha fet 19 temporades. Eh? Mare de Déu. Quan es va fitxar Tim Duncan, es va fitxar Greg Popovich i a partir d'aquí no s'ha... Uh -huh. no, per exemple, la temporada passada sí que van caure eliminats a quarts de final contra els Clippers però vull dir bueno, que sempre no, escolta... han sigut molt regulars i molt regulars amb molt bones temporades d'altres equips, o sigui, han, han enxampat sí. els millors Lakers, van enxampar els sí. millors cèl·ltics, han sí. enxampat Golden, han enxampat Lebron vull dir, han enxampat sí, molt bons jugadors sí. i han Miami... votat 5 en ells al bueno, el Miami de Lebron, sí, sí escolta, i, escolta que... el Dallas de, de Novitski. La final, qui, qui veus? Bé, bueno, ara... Per jo, perdoneu una cosa, allò que al dèiem final, del... Final, eh? del Lebron que molta gent que el té, doncs, sobrevalorat i això. On està Miami? No, Miami està a semifinals de conferència aquest any. Sí, però on estan els Cavaliers? No, no, no. On estaven els Cavaliers l'any passat? Que l'Ebron és boníssim. Clar, és que aviam, no el sobrevalorem perquè és un gran jugador, l'Ebron James, eh? Molta gent, oh, escola, l'Ebron, home, té un gran equip. No, no, aviam, els Cavaliers l'any passat no estaven aquí on estan. Sí que hi ha els Miami, evidentment, però... Uh, va marxar ell i, escoltem... El problema que ha tingut com Sant Antonio és que han enxapat molt bones temporades d'altres equips uh -huh. i en moments finals, les finals, no ha acabat mai de... Bé, bueno, té dos anells que no és poc i, i jugant molt bé però vull dir que... Ja, no sé si ja fa... És que, perdoneu, jo ja fa temps vaig dir que Golden State Warriors marcaria una època, eh? Uh -huh. No sé si També vaig dir que l' va guanyar alss Champions. però veia que Golden State marva una època perquè el que ha fet de superar els Chicago Bulls no persona pas que superien aquest record un altre equip. No. És increïble, dir, no, no es pot dir mai res a res.iu eh? bueno, qui, qui teniu per, per la final? Um, jo, lògicament costa molt. Jo diria uh, Golden State, Clippers. no, Clippers estan eliminats. No, no, perdona Clippers, Cleveland. Cavaliers, perdó. Vale. Cavaliers eh? jo crec que Cleveland arribarà fàcil, vull dir no tindrà problemes per arribar, si arriba a Miami Miami és un mur defensiu pel portal i State serà problemes Golden State l'esport serà la final de conferència i per l'altra banda tot dependrà de Russell Westbrook si es despista com s'ha despistat per exemple aquesta matinada mm -hmm. eh, guanyar, passarà a San Antonio i tindrem semifinal San Antonio Golden que aquí pot passar de tot si el Russell no es, no es despista, vull dir que en defensa es concentra... Avui, per exemple, a l'últim minutat s'ha deixat el Tony Parker sol, ha ficat un triple i en emportat el partit. <laughs> vull dir, ha sigut... Expect... Estava a l'altre cantó de la pista i, que llavors els jugadors... És... Bueno. Vull dir que tot dependrà del Russell. Si defensa bé i concentrat, uh, cuidado'n Oklahoma. Bueno. Cuidado'n Oklahoma. Però a l'Oest, ja et dic, pot passar tot. Vale, Josep, escolta, ja s'ha acabat el bàsquet, uh, que sí? Sí. Uh, I... Joveneto? <laughs> <laughs> No s'ha acabat, eh? Gràcies a Déu, no, no, no, no s'acaba, no, no, no, eh. No, no. Tot just acaba de començar això, sí? eh. Doncs, aquest dijous vem a Figueres fent uh -huh. un concert per la, bueno, per la Festa Santa Creu, que en diuen. Uh -huh. I bueno, i la setmana que venim a Porreig. Sí, senhor. Uh -huh. Sí. que ve a casa. Sí, a casa. Quin dia? El 15 de dimenge. 15 aquí al pavelló d'Esports de, de Porreig. I a 6 euros l'entrada, eh? I és 6 € l'entrada. Per tant, eh, escolta, aquí, a, les, a les 6 ple absolut, eh? Tarda, les... Sí, sí crec ser. que és a les 6 6 de la tarda Josep, moltes gràcies tu per haver vingut aquí i per l'esforç que fas per poder no, venir no, aquí no, no, uh, uh, uh, estem molt agraïts de que puguis anar venir i fer la tertúlia de bàsquet perquè nosaltres fem el que podem i, i quan, quan, aprofitem quan ets tu per aprendre una mica més no, no, Val Josep, moltes gràcies a Vosaltres. Albert, uh, anem directe al gra anem a la pilota terra eh? de la pilota mà, passem a la pilota al peu a la pilota d'or, vinga Eh, escut, està interessant, eh? Ja tenim un altre campió. Ja teníem, recordeu, el Manresa, el gimnàstic, en aquest cas en la categoria de la 20. Doncs ja tenim un altre campió és el Navàs, eh, el Navàs, el Platònic Navàs a la categoria Benjamí del tercer er pisó Ara en parlarem. Doncs Sony va abans de arribar ja tenim Tenim partits en joc ara mateix, evidentment, però abans d'arribar allà, en aquesta categoria, passem pels més petits, la categoria prebenjamí del grup, 32, ja tenim resultats definitius. El més matí ha estat el Joanenc Beganès, amb un resultat final de 5 a 1. Seguidament del minorista, s'agrada fer una esportiva 3, aviat 3. I el derbi d'aquesta jornada d'aquí, en aquesta categoria, per Benjamí, del grup 32, ha estat el Gironella-Verga, que ha acabat amb taules, és eh? Gironella 2, Berga 2. I per demà, dos partits més. A les 10, el nou Estadi Municipal d'Olc, Congost, el Porreig visita el Manresa, un Manresa, que és el tercer classificat, que té 58 punts, i a la mateixa hora el Sant Salvador de Cers fa el mateix amb el Navarcles, a l'Estadi Municipal de Navarcles que és el de classificat amb 24 punts a la barca. Les hem de dir que és la jornada 27. Després d'aquesta en quedaran tres 3. 3 jornades i s'han acabat les lligues. Com he dit, algunes, algunes ja estan en allò, però algunes encara no. Aquesta pre-Benjamí interessantíssima, perquè la classificació l'encapçala el Sury amb 62 punts, seguit del Joanenc que amb aquesta victòria d'avui eh, passaria el Sury, ara mateix amb 63 punts, el Sury està jugant, per tant, el Joaneng seria primer, el Manresa és segon amb 58 el, tercer, ...el Beganès és quart, en aquest cas, amb 40 punts, amb 40 punts... ...l'Aviar, setè, amb, amb 34, el Porreig, amb 31, evidentment ja no hi tenen res a fer... ...el Girona amb 24, el Berga, 11, amb 20, els nostres ja no hi tenen res a fer... Eh? ...el Sant Salvador de Cercs és penúltim, amb 6, la cosa està entre Joaneng, Súria i Manresa. Eh? Passem a Benjamí, a la tercera divisió grup d'Ionol, com dèiem, aquí el Navàs ja és campió... ...va aconseguir la victòria setmana passada... Uh, pues el que vaig dir és un equip que marca el 90% dels seus gols a la primera part els prim dos primers quarts i així ens va ser el porreig li van dosar un 7-0 a la primera part Colló. i a la segona part ah, només, un no, el, el no. només un gol el tercer no, quart només un gol és el que diem uh, surten a per totes i, I, van a... i arrasen i després s'adormen, eh? i ja està, ja, ja maten el partit i s'ha acabat. Però increïble, no van rebre ni un gol, eh? és que és impressionant. Resultats definitius, doncs, com dèiem, de tots els equips de barcadans que, que han jugat o estan jugant, Arter 5, avià 2, que 0, eh... tant aquest resultat, Sant Salvador de Cers 17, 17, eh, Guardiolenca 0, Sant Salvador Cers, 17, Déu-n'hi-do, quina humiliació. Gironella 3, Navàs 6, ni guanyant el títol no en tenen prou, eh sinó que, a més a més, encara han guanyat inclòs. I Porreig 5, Gimnàstic de Manresa 5, Beganès 5 per acabar, Avinyó 0. La classificació doncs ha set al Navàs, amb 78 punts més els 3 de vuit ja serien 81, i atenció, 26 de 26 guanyats, amb el de 8 serien 27 de 27, partits guanyats pel Navàs. No sé si s'estan ficant al repte de guanyar-ho tot o no, però... Ara, el que no tinc clau si la SLA que veu podem veure a la primera divisió grup 6, <coughs> perquè em sembla que segons quina puntuació puges directament una categoria superior. No clar. només la que seria la davant, sinó la, de, la que ve ara, sinó que sí podien anar inclús crec a primera divisió, es podrien mantenir. Per tant, no podem veure amb el porreig alberg, eh? Molt bé. Segona, Vaganès, amb eh, 63 punts. Eh, evidentment, no un món del Navàs, però és igual, és una altra lliga a part, en aquest cas. Eh? Tercer, el Manresa, amb 61. quart el Sant savossers amb 56. Ja el veus, aquests tres encara no està clara, clara la segona posició. Cinquè, el Gironell, amb 52. Vuitel, amb 34. 11, el Porretge, amb 31. Seguirem, aviam, si el Vaganès, l'equip Berguedà, és capaç de quedar segon. O el Sant savossers que ho té més difícil, en aquest cas, però bueno... El uh, Benjamí, primera divisió del grup 6. Aquí avui sí que no ha anat bé la cosa, eh? un resultat definitiu que s'ha jugat uh, a Terrassa. En aquest cas uh, teníem el porreig que estava platòric. Doncs avui una derrota important, eh? Ja va aquí a Terrassa 5, porreig 1. Avui derrota, derrota important de l'equip porreixenc. Pel que fa al partit del Berga, uh, doncs queda plaçat el dimarts, el dimarts dia 10, d'aquesta setmana que ve, a 3.45 de, de la tarda. El seu partit de la jornada 27 davant el gimnàstic de Manresa ...al camp del Gimnàstic Parc. Eh? Recordem el uh -huh. partit passat de jugar dimarts. Classificació, el Mercantil és líder amb 78 punts. Porta 26 de 26 guanyats, 211 gols a favor... ...i només, <laughs> i només... 11 en contra, eh? déu 17 jornades, 11 en contra. Segons és el Manresa amb 71, que encara té opcions, encara té opcions de guanyar, però és difícil que puguin fallar aquells de dalt. aquestes dinàmiques, també va fallar Barça, però comporten aquestes dinàmiques és difícil que es pugui fallar. Tercer, el Xaba aquí, Terrassa, que amb els 3 punts d'avui en suma 59. Està un món entre el Manresa i el Mercantil, i ha un món. El cinquè és el Porretxar amb 54, que si avui haguessin guanyat serien tercers, però no ha pogut ser el Verga és desem 35 i eh, amb una inèstia clarament negativa, eh? clarament negativa, ja fa 8 jornades el Verga no aixeca cap. Passem a la visa, una Univisió, grup 7, Pep. Aquí també tenim un campió, doncs ja fa dues setmanes en aquest cas, des de la jornada 25 que el, que el Manresa, eh? que el gimnàstic que era, és, ja, és ja el campió, però tenim resultats definitius aquest matí, Gironella 6, Pirinàica 3 i per demà eh, un partit més en aquest cas per demà el Berga jugarà a casa a partir de dos quarts de dotze davant el gimnàstic de Manresa, el campió, aquest partit demà a 2 quarts de 12 a la capital. Pel que fa a l'altre partit, el Porreig Callús queda plaçat el dia 11 de maig, si un era el dimarts, l'altre serà el dimecres, a les 7 de la tarda, al municipal de eh, Porreig. Per tant, dimecres a Porreig tenim futbol. Seguim la classificació en aquest cas, eh, com dèiem, primer el gimnàstic de Manresa amb 76 punts, 26 de 26 guanyats, un partit empatat, cap eh, de perdut, 145 gols a favor, en aquest cas sí que anar-vos més en contra, però també el nivell és més alt i exigent, 30 gols en contra, segon l'Igolada amb 54, tercer el Manlleu en 50, setè el Porritxem, 43, nové el Berga amb 38, i avant penúltim el Gironella amb 22 punts. Anem ara ja a la disciplina de futbol 11, eh? 11 contra 11, categoria infantil segona divisió, grup 34. Tres partits en joc ara mateix. El primer és el que s'està jugant al municipal Josep Erres d'Avinyó entre l'Avinyó i el Verga. Aquest partit està a punt d'arribar-se al descans. Un Avinyó que és de Zem, 25 punts. I, eh, doncs, abans d'acabar el programa esperem tenir doncs, resultats d'aquest partit d'aquest avinyó Berga. El segon que es troba en joc és el gironella Padó, que També aquest s'està jugant encara la primera part. Un Sampador que és uns Zem, 20 punts. I a punt d'arribar-se al descans també el municipal de gironella Uh, eh, aquí està a punt repas al descans i l'altra que ens queda, l'altra que ens queda és el que juga entre l'Artés i l'Avià, s'acaba d'arribar al descans, aquest sí que ja tenim marcador, el resultat provisional el Municipal d'Artés, Artés 0 Avià 4. Això la primera part, eh, 4 gols de l'Avià la primera part. I per demà al matí ens quedarà el solsona Porreig, eh, el municipal d'esports de Solsona, a partir de les 10 del matí. I és el que serà el partit que tancarà la jornada. 27 amb els infantils, la classificació. Encara no està res decidit. Encara no està res decidit. alberga 72 punts. Atenció, 24 de 25. 24 victòries. No, ha no, no han petat cap partit i només n'ha perdut un te un balanç de 155 gols a favor i de només 14 en contra, un balanç molt molt molt important. Molts gols a favor i també molts pocs que enrep Alberga. El, el segon classificat en aquest cas és el Solsona amb 64, per tant, si Alberga guanyés, si Alberga guanyés avui, avui és igual el que fes el Solsona perquè Alberga, tan sols pel gol a Barraix, ja seria campió. Per tant, com dic, importantíssim aquest partit que seguirem d'ara fins al final entre l'Avinyó i Alberga encara no el descans, és molt important de rebre aquest resultat perquè si el Verga aconsegueix la victòria seria campió de Lliga ja avui i no hauria d'esperar la setmana que ve. El tercer és l'Aviam 56 que no té res a fer ja, el quart el Girona i 51 i el vuitè el Porreig amb 33. Passem als cadets, segona divisió grup 24, tenim un partit en joc aquí al Municipal de Sallent, ha començat la segona part del partit que enfronta el Sallent i el Porreig i fins fa ben poca estona anaven 1-0, però nois, s'ha arribat al descans amb 3-0. 3 a 0 el, en l'últim instant del descans, suposo, perquè si no, no posaria el resultat. 3 a 0, un porreig que està clarament amb, amb inerci negativa. Eh? La resta de partits d'és per demanar, dos quarts de dotze a tots dos. El camp municipal just al eh, pont de Vilomara, els locals al el Vilomara, que és el desem, 27 punts, s'enfronta el Gironella, que també està, aquesta aquest més de negativa, està en inèrcia positiva, perquè és el segon classificat, ve una novena posició i des de la segona s'ha instal·lat i allà s'ha quedat, ja fa moltíssimes jornades. I no massa més lluny d'allà, el Balconada farà el mateix amb l'Avià, el líder, eh? Avià-Balconada, eh, un Balconada que és uns 11,27 punts, partit que jugarà la mateixa hora que l'altra, a dos quarts de totze. Classificació, Avià, 73... 24 de 26, 188 gols a favor i 28 en contra. Segons el Gironella amb 69, no ha dit l'última paraula el Gironella, per això dic que tenim uns partits avui que hem d'estar molt pendents perquè aquí no, aquí no, però si el de l'infantil pot ser que surti el Berga ja campió. Tercer el Cellent amb 62 i tercer el Porreig amb 22. Tot això ho hem d'agafar pinces eh, encara perquè queden eh, aquests eh, molts minuts encara per disputar, però el verd, suposo que amb els nervis de poder ser o no campió. Categoria juny, el segon grup 23, un partit en joc. Eh, aviar, eh, a la salla de Manresa, una salla que és uns en 14, primers instants del segona part, curiosament, aquí encara no tenim resultat, eh? I per avui a la tarda, el municipal de Porreig, els porrexencs s'enfrontaran al Manresa, que és el vuitem 35... Uh, això serà a partir de les 4 de la tarda. avui a la mateixa hora uh, Sant Salvador de Cers, Joanen, un jurentc que segonem 51 i el, uh, aquest serà en el municipal Sant Jordi. i per acabar el derbi programat entre entre'berga i el Gironella, doncs evidentment no es farà no es farà perquè ja sabeu que el Verga està retirat de la competició i el Gironella aquesta setmana doncs, li tocarà jornada de descans, que ja porta un partit més, eh? per tant, recuperarà la jornada. que té. Classificació minorista, 52 punts. Aquí encara està tot el peix per vendre. Jonec 51 i havia 49. Ojo, eh? l'aviar encara està allà, està allà. El Gironella és cinquè amb 42, ja no hi té res a fer, i el encara menys, com deia, inèrcia clarament negativa. És de Zé amb 29. I les noies, doncs, ja sabem, Pep, que hi ha un torneig complementari eh, de, de la Lliga que van acabar, eh, uh -huh. ja ho sabeu. Eh, és la penúltima jornada ja, estem parlant de l'infantil, crec, grup 4, i avui es juga un partit, està a punt de començar, a punt de començar, eh?, el Fons Santa, Fatjó, Porreig, el Municipal Fons Santa de Cornellà, i eh, ha començat una estona abans el Mas Nou, eh, Vilanova i Lògic del Tru, el Municipal Òcate del Mas Nou. Classificació, doncs, Fons Santa i Porreig tenen 10 punts, el Masnou en té 3 i el Vilanòbiles el Tur no en té cap Com dic, això és per l'última jornada, eh? la setmana que ve ja les noies ja agafen vacances fa l'última jornada i ja van de vacances i bé, ens en quedaran dues de jornades pendent estic del infantil i del juvenil això mateix, doncs esperem, esperem els resultats abans d'acabar el programa mm -hmm. d'aquests partits que estan pendents. Aquests són molt interessants perquè, ja et dic, eh, infantil el Berga pot ser campió. Hi ha un marge de 9 punts. En quedarien 9 per disputar la setmana que ve, si el Berga guanya avui, tan sols empatant el Juni en té prou, i si guanyen tots dos, també, perquè el gol a barrage afavoreix Molt bé, Bert, Doncs anem a passar a la tercera part de la publicitat i tornem doncs, amb l'agenda de futbol dels sèniors, de les femenines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 with some Mel Collins so, yeah, okay, hey, no, parada de futbol. Femení, eh? segona divisió femenina, grup 2. Es va acabar la 26a jornada, la semana passada. <coughs> Perdó. I tenim que la Lliga la va guanyar amb 68 punts, Sant Cugat, Esport, Futbol, Club B. Amb 65 a 3 punters va quedar el segon, el Mirasol, Bacó, Union Club de Futbol, i el tercer amb 61 punts, Camp Boada, Club de Futbol mentre que el gimnàstic de Manresa va acabar a la setena posició en 36, el Castell 9 Unió Esportiva va estar a la vuitena posició en 35, el Vilomara Club de Futbol va ser novè en 33, i a la desena posició trobem el Mund Major Futbol Club amb 33 punts, de cada 26 partits jugats en va guanyar 10, en va empatar 3, en va perdre 13, 47 gols a favor per 65 en contra. Mentre que doncs, anem a passar a la primera divisió femenina, grup 3, estem a la 28a jornada i penúltima. Seva Unió Esportiva, Pradenc Futbol Club, el camp municipal, d'Alzina i l'àrbitre Jordi Serra de l'Arca, Serra. Una classificació que encara lidera el puntenc Club Esportiu, amb 71 punts, és segon Vic, Riu, primer Refo, Futbol Club, amb 69. El tercer, Girona, Futbol Club, amb 59 Aquí trobem el Ceba, està a la onzena posició, Ceba Unió Esportiva, amb 27 punts, de 28 partits jugants n'ha guanyat 7, n'ha empatat 6, n'ha perdut 15-48 gols a favor per 79 en contra. Mentre que el Predenc Futbol Club, el rival del Ceba i visitant, eh, marxa a la sisena posició, una bona temporada de les femenines eh, del Predenc, molt bona temporada, la primera divisió femenina, amb 55 punts. Uh, 4 del tercer, eh? Estam, eh estem, estan, estem. Eh? 28 partits jugats, 17 de eh, guanyats, 4 d'empatats per 7 de perduts. Sonat un gols a favor per 45 en contra. Aquest partit sí que el veure, el municipal de l'Alzina de Ceba, demà a partir de les 12 del migdia. la quarta catalana, ja canviem de gènere eh, amb els masculins, a la quarta catalana Copa Baixes es Berguedà, eh, un torneig complementari també quan es va acabar doncs, la Lliga. Eh, estem en el grup 1 i és la segona jornada. Montmajor Futbol Club, Callus Club de Futbol al Camp Municipal de Montmajor i l'àrbitre Marc Graner Rojas. Nos tenim que van empatar tots. Eh. Tenim que el Callus per això és líder, va empatar dos a dos eh, amb un punt d'un partit jugat, doncs n'ha empatat un eh? el Sant Salvador de Cercs és segon també doncs, amb, un partit, amb un punt, d'un partit jugat n'ha empatat un i el Castell nou, precisament, són els que es van enfrontar, eh? Callús, eh, Sant Salvador de Cercs eh, i el Castelllou esportiva i és tercer i el Montmajor Futbol Club és, per dos, tercer i el Montmajor Futbol Club és quart, oi? tots empatats a un punt Uh, aquest partit, aureu veure el municipal de Montmajor uh, serà uh, avui a partir de les 4 de la tarda Montmajor Callús. Metes mm -hmm. que altre partit éslare el Castellnou Unió Esportiva, Sant Saló de Sers Club de Futbol, el Camp Municipal d'Esports Lliçc i l'àrbitre uh, Cristian Martínez'ea. Eh? veem que fem els això no s'ha acabat. Eh? Hem d'aprofitar aquests partits. Uh, s'han de guanyar igualment, eh? això no pot ser d'anar empatant tant. Doncs s'han de guanyar uh, aquests partits, sobretot els equips bergadans. Eh? Aquest partit serà para avui a partir de les dos quarts de cinc. <totototot> Vinga, tenim un altre partit, que és a la quarta catalana Copa Baix i Esbergada, també, però en el grup 2 eh, estem també a la segona jornada és la Via Unió Esportiva B, però que descansa eh, aquesta jornada. són tres els equips ara lidera la classificació al Joanenc Futbol Club B amb 3 punts després de la victòria que va fer doncs, eh, amb la Via B, eh, va guanyar per 1-0 i s'ha col·locat el líder, el minorista s'agrada font, la, està a la segona posició sense cap partit jugat, avui s'estrenarà, doncs amb el líder amb el Joanany Futbol Club B i l'Avià, doncs l'han posat a la tercera posició, Domenes Cuer, zero punts d'un partit jugat, no l'ha guanyat no l'ha guanyat, el va perdre <ríe> és difícil, eh, quan només eh, porten un partit perquè podríem dir, no n'ha no guanyat cap, no n'ha empatat cap i n'ha perdut un, però, bueno. De gols, també, doncs, gols a favor, 0, i de gols en contra, 1. Un. L'Avià, Unió Esportiva B, de totes maneres, aquest cap de setmana, descansa! Vinga, doncs anem. Aquí sí que juguen encara, juguen les garrofes, oi? Tercera catalana, grup 7. Estem a la 31ena jornada. Gironella, club de futbol atlètic B, Can Trias, Unió Deportiva, al camp municipal de Gironella. I l'àrbitre, Alexandre Farràs Gironella. Precisament, eh? <coughs> ja ho veieu, no? Tot, tot lliga, eh? Doncs bueno, una classificació que a la desena posició trobem el Cardona Club de Futbol amb 38, a la dotzena la Pirinaica Futbol Club amb 35, el Navàs Club Esportiu és a la quinzena posició amb 32, el Marganell Club Esportiu marxa a la setzena amb 32 punts també, i l'Artesfutbol Club és a la 17ena posició amb 27. El Girona el Club de Futbol LTV el trobem doncs, a la 18ena eh, posició, amb 19 punts de 29 partits jugats, n'ha guanyat 4, n ha empatat 7, n'ha perdut 18, 17 gols a favor per 68 en contra. Mentre que el seu rival d'avui, en Can és Unió Deportiva, és a la tercera posició, amb 61 punts de 30 partits jugats, amb un partit més, n'ha guanyat 18, n'ha empatat 7, n'ha perdut 5, 85 gols a favor per 37 en contra, 18è contra 3 contra 3 19 punts contra 61. Això ho podreu veure al Municipal de Gironella avui a partir de dos quarts de cinc. Her... Berga, club esportiu, fruitos en club a camp municipal de Berga i l'àrbitre Héctor Víctor Badillo Peralta. Tenim que... És líder d'aquesta classificació, Berga Club Esportiu amb 72 punts, mata de pera Futbol Club, és segon amb 66, ja el tenim a 6, eh? Mare meva! El Sampadó, això s'està fent realitat, eh? El Sampadó Club de Futbol és quart amb 52, mentre que el Fluitusenc, el rival del Berga, és 6, eh? Amb 43. Doncs com deia, Berga Club Esportiu marxa el líder amb 72 punts, de 30 partits jugats n'ha guanyat 22 N'ha empatat 6, n'ha perdut 2, 66 gols a favor per 32 en contra, mentre que el Fuitosenc Futbol Club és 6è amb 43 punts amb eh, 29 partits jugats, amb un menys. N'ha guanyat 13, n ha empatat 4, n'ha perdut 12, 46 gols a favor per 46 en contra. Un partit per fotre un cop de puny a la taula eh? i ser més líders que mai eh? uh, serà el Municipal de Berga demà a partir de dos quarts de cinc Berga, Club Esportiu, Fruitoseng Futbol Club, mirant amunt amunt <totipatius> Un altre, Porreig, Club Esportiu Sant Pere Nord, Club de Futbol al camp Municipal de Porreig i l'àrbitre Daniel Guirao Cesario Uh, tenim una classificació que encara hi trobem la set, setena posició del Súria Club Esportiu amb 42 punts, a la vuitena posició el Gimnàstic de Manresa Club amb 41, el Pobres Club Esportiu està a la xinquena posició amb 46 punts una bona temporada, sí senyor una banda brava de del Proreig Club Esportiu, de 30 partits jugadors ha guanyat 13, n ha empatat 7, n ha perdut 10, 52 gols a favor per 42 en contra. El Sant Pere Nord, el, els de Terrassa, que es vindran a visitar el Proreig, serà demà, eh? marxen a la novena posició amb 38 punts, de 30 partits jugadors n'ha guanyat 10, n ha empatat 8, n ha perdut 12, 64 gols a favor per 56 en contra. Aquest partit doncs, com dèiem, el podreu veure, serà demà a partir de dos quarts de cinc al Municipal de Porreig. Porreig Club Esportiu Sant Pere Nord, Club de Futbol. L'últim és el Vila de Cavalls, Club de Futbol Urban Club Esportiu al Camp Municipal de Vila de Cavalls i l'àrbitre Benjamin Elbaraca. El Vila de Cavalls, que marxa a la catorzena posició, Vila de Cavalls Club de Futbol, amb 34 punts, de 30 partits jugats no ha guanyat 10, n'ha empatat 4, n ha perdut 16, 54 gols a favor, per 69 en contra, mentre que l'Urban Club Esportiu marxa a la tretzena posició, un lloc per sobre, amb 35. De 30 partits jugats n'ha no guanyat 9, ha empatat 8, ha perdut 13, 40 gols a favor, per 59 en contra. Em surt un gall i ric, eh? Que curiós. I doncs això... El, aquest partit eh, és el 14 contra el 13 34 punts contra 35 partidàs a Vilada a Cavall serà demà a partir de les 5 de la tarda sí, serà, serà, serà, serà, serà... la tercera catalana grup 5 estem a la 31ena jornada predenc futbol club ultragrat club de futbol del camp municipal de Lluçenès, i l'àrbitre Xavier Polos Rodellas és líder Roda Ter Club Esportiu eh, amb 63 punts, el Fulgaroles Club de Futbol és segon amb 60, Sant Vicenç de Torelló i Esportiva és tercer amb 56 i trobem l'Avinyó a la desena posició, l'Avinyó Club Esportiu amb 38 punts. Mentre que el Pradenc marxa a la cinquena posició, també un, també una bona, bona temporada al Pradenc, amb 45 punts, de 30 partits jugats n'ha guanyat 13, n'ha empatat 6, n ha perdut 11, 54 gols de fort per 42 en contra. I el Fultregà, club de futbol, que és l'equip que visitarà Prats de Lluçanès demà. Marxa la novena posició amb 39 punts de 30 partits jugats. N ha guanyat 10, n'ha empatat 9, ha perdut 11. 53 gols a favor, 50, eh, per 53 en contra. Té molt igualat, eh?, el Fultregà, ja veieu. N ha guanyat 10, n'ha empatat 9 i n ha perdut 11. Eh? De gols a favor, els t'es mateixos, 53 per 53. Doncs, bueno, un bon partit que enfrontaran a un altre eh? Mare Déu. Aquí podré fer un corral, a més de... <ríe> Podríem donar més calés, eh? Foteu un corral de galls aquí al, al, aquí a Ràdio Borreig, eh? Quiric, quiric, quiric. Doncs això, eh, aquest partit eh, per a veure al municipal Plaç del Lluçaner. Serà 5è contra Novec, 45 punts contra 39 partidons demà a partir de les 5 de la tarda. <t 'ha -hi> Vinga, a la segona catalana, 1-4-31. Nena jornada, Gironella, club de futbol Atlètic Sant Lorenzo, Unió Deportiva, el camp municipal de Gironella i l'àrbitre Rubén Serrano Moreno. Una classificació que és líder el Ripollet, club de futbol amb 56 punts a 3 punts, és el segon, el Cardedeu, futbol club. I a 4, a 4 del líder, o sigui, 52, és el Sant Quirze del Vallès, futbol club tercer. Trobem cinquè, a Sallent Club Esportiu, amb 44... I tanca la classificació Escué-Joanenc, Futbol Club, a la 18a posició, amb 26. Perquè fa al Gironet, el club de futbol atlètic marxa la 14a posició amb 35 punts. De 30 partits jugats, 9 de guanyats, 8 d'empatats, 13 de perduts, 29 gols a favor per 37 en contra. Sant Lorenzo, l'Union Deportiva, l'equip que ara visitarà se marxa la desena posició amb 39 a 4 punts de... De, de Gironella està, eh? 20, això sí, un partit menys, en 29. N'ha guanyat 11, n'ha empatat 6, n'ha perdut 12. 40 gols a fort per 45 en contra. Aquest partit el podreu, partit el podreu veure, doncs, al municipal de Gironella, demà, eh? 14 contra Deze. 35 punts contra 39 per, per, per, per escalar més a la posició i treure'ns una mica de problemes. Gironella, el club de futbol atlètic a la Oriente Unió Deportiva, demà a partir de dos quarts de cinc... I ara, com sempre, anem a enganxar l'últim cromo, eh? el de la primera catalana grup 1. Estem a la 31 31.a jornada via Unió Esportiva, Farnés, Club de Futbol, el camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Pavel Fernández García. Tenim... Tenim eh, que una... És una final per a l'Avià anar al seu camp. Eh? Juga a assegurar-se la permanència davant el Farnés a casa. Eh? Després d'estar d'estar titubejant eh? no sé com dir-ho en el, el, els primers llocs eh? de, de, poder, de poder ser a dalt ara ens hem vist immersos doncs, en una sèrie de derrotes i empats que no ens han anat gens bé eh? un, és una tècnica final per a nosaltres si guanyem pràcticament estarem salvats si no ho aconseguim ens veurem immersos en la lluita per la permanència en una temporada en la qual segurament baixaran 5 equips ha manifestat el tècnic de l'Aviau Oliver Vallabriga. Davant eh, la importància del partit d'avui amb el Farners a partir de les 5 de la tarda, equip que ha guanyat els darrers 5 partits i no ha perdut en cap dels últims 8. Per el partit són Sombaixa Oriol, Dalmau, per Senció i Peque, per la Joia... Veieu, eh, un partidàs, eh, perquè és el que diu, eh, el Farners dels 5 partits no ha perdut cap i dels 8 bueno, els ha guanyat tots, els últims 5 partits ha guanyat tots, i dels 8 que no n ha perdut cap. Està amb totalment en ratxa positiva. A eh? l'Avial trobem doncs, a la dotzena a posició amb 42 punts eh? i el Farners està a la vuitena. Farnés Club Esportiu està a la vuitena amb 44 punts. A dos puntets el tenim. Juguem a casa. Tenim el factor casa. Eh? Eh? Aquest partit el podreu veure doncs, al camp municipal Alfons Gonfaus. Serà avui a partir de les 5 de la tarda. La Unió Esportiva Farners Club Esportiu 42 punts contra 44 punts. Bon Albert. Sí, sí, sí, no, no. No gaire lluny, eh? eh no, no, no has anat gaire lluny. Bé, no es caldrà ser aquí. A veure, eh, comencem a secció del motor, aquest cap de setmana tenim motor altra vegada, els del Motoclub Baix-Bergadà s'hi tornen a posar, eh? S'hi tornen a posar després del Gran Premi de Catalunya de Trial, que va ser un èxit, doncs sí, tornen a posar. Eh, abans d'això, doncs mira, vull repassar el que va ser el Gran Premi de Rússia de la setmana passada, eh? El Gran Premi eh, del, del circuit de Soc, 4 de 4 per Nico Rosberg. I setena victòria consecutiva per l'alemany, que porta una inèrcia espectacularment positiva i que sembla que aquest any sí pot ser l'any de Nico Rosberg. Si més no, eh, el que és molt curiós és que abans els problemes els tenia doncs Nico Rosberg i ara els problemes els té Lewis Hamilton, no? Eh, no sé si ha passat alguna cosa. set o... bueno, victòries consecutives porta Nico Rosberg, les 3 de l'any passat finals i les 4 d'aquest any. I a més a més amb una superioritat que realment... Eh, Mm, diriéssim, sí, sí, sí. Què passa allà, Albert? No sé, però sí. Què està passant allà? Algú pot passar, eh? Perquè és curiós que els problemes ara, que si hi problemes amb el motor, que si problemes amb no sé què, amb l'MGK, amb no sé què per Hamilton. I en canvi, Rosberg, que no ha de remuntar, sinó que directament sortir de la pole, i si no és que, a més a més, estaria lluitant perfectament per la pole. Per tant, no sé què passa, però ens recorda la superioritat anys enrere de Sebastian Vettel, eh? Tret d'això, doncs, segona posició per Hamilton, que va fer una espectacular remuntada, doncs, eh, per aquesta ascensió que va tenir degut al problema de motor. Tercer va ser Kimi Raikkonen, doncs, que evidentment va ser millor els Ferrari, després dels problemes de Sebastian Vettel. Quart, Walter i vota cinquè Felipe Massai, sisè un Fernando Alonso, que per primera vegada acabava en els punts i sumava uns 8 punts molt valiosos segons ell, però bueno eh, hem de comptar els incidents que hi van haver no, no. sí que Onda va fent passets, passets, passets i que podria ser que quan Fernando Alonso retirés ja vinguéssim a Onda a dalt de tot però de moment va fent passets, passets petits, eh? eh el demostra el fet que gent Jameson Baton va ser de Zé. i un Carlos Sainz doncs que va estar de molt mala sort també aquest Gran Premi, déu-n'hi-do la mala sort que està tenint Carlos Sainz Déu ni la mala sort que en Carlos Sainz Júnior, ja sembla no el pare, una és... miqueta. <ríe> sí, perquè <ríe> no pot ser que et pugui tenir tanta mala sort. Uh, va acabar sent dotzer, eh? A destacar, Vettel, fora la primera volta. Si diríeu un, un, un pilota que Sebastián Vettel no n'hi ha sopar, de ben segur que aquest seria Daniel Kiviat, eh? Que ja és la segona cursa que el va fer fora, i ja se les van tenir al passat Gran Premi de Xina i aquí, doncs, la primera volta van vestir a Vettel per darrere no va passar res a la primera curva, però la segona va tocar i se'n va assegurar i Sebastià Meta s'ha setmana doncs, contra les tanques. Eh, evidentment, va despodrigar del pilot rus, a més no puguet com va acabar, però, noi, són les curses, eh? A vegades eh, tens un contricant no, que te'l trobes. Max Verstappen, doncs, eh, també va, va abandonar amb problemes del cotxe. Un Max Verstappen, que precisament farà intercanvi de cromos amb Daniel Kiviet a partir del Gran Premi de Catalunya, que és la pròxima prova del, del Mundial que serà la setmana vinent, Max Verstappen se centrarà a Red Bull i Daniel Kiviet passarà a Toro Rosso. Eh? No sé si ha estat un càstig, però bueno, jo això no ho faria tampoc, perquè si tu has de tenir dos pilots que se vinguin, a més a més eh, eh, tant, tant de rendir, eh, jo no faria doncs, que Max Verstappen anés ja a Red Bull, perquè una possible promesa el que pots fer és de destrossar-la, eh? perquè és una possible promesa, però encara és d'hora perquè Max Verstappen, des del meu punt de vista, se senti a Red Bull. Veurem, veurem. Eh? El Mundial, que queda doncs, cancel·lat doncs, per Nico Rosberg, amb 100 punts ja, 100 punts, mira, 25 per 4, fan 100, Hamilton segon amb 57, tercer Raikkonen amb 47. Atenció al marge de punts que té ja, que són de dues victòries. Eh? Dues victòries ja té de marge de punts Nico Rosberg, amb constructors Mercedes Líder amb 157, seguit a Ferrari amb 76. I ara sí, amb motocross, recordem, doncs, demà diumenge es posa amb les motos, demà diumenge se celebra aquí al circuit d'Ulbán la, la quarta prova de la temporada de motocross eh, per a grans. Eh? El motoclub a Esbargadà, doncs, evidentment, serà l'encarregat d'organitzar la prova que acollirà els pilots de les categories mx MX2, MX3, MX4, MX5 i MX Elite. La cursa d'aquest cap de setmana marcarà la Codó del Campionat, és la quarta de vuit, perdó, la tercera de sis. Un cop celebrades les curses als circuits de Rufea i Pons, i quan encara restarà a visitar les instal·lacions de Salomovell Puig i al el manar els líders. Sandro Marcos, MMX3, és l'únic pilot del campionat de Catalunya que ha aconseguit la victòria en totes les mànigues, totes, eh?, totes, totes les mànigues, Traballo. que ha disputat. Per tant, són sis, deu, quatre. Per tant, amb la demà serien sis, Déu n'hi do, Déu n'hi do també. Tenim un... Un, un, un, com un, un total. Com eh? com és... sí, sí, sí, com el nabàs també, exacte. I ja treu 40 Guanya punts el segon tot. classificat, eh?, el, el, el, el Sandro Marcos... Uh, Joel, el, el, el segon classificat, el Joel Lozano en canvi uh, és l'extrem oposat aquí el trobaríem a MX1 on després de dues curses i quatre mànigues David Rodríguez ha encalçat la classificació amb només 4 punts sobre l'Eric Izquierdo això per tant demà veurem una bona, una bona prova la resta de pirons doncs, que han encalçat la són Oriol Casas a MX2 la Dislau a amb MX4 i Narcís Sánchez a MX5 i Sergio Castro amb MX Elite, igual que MXU, evidentment, sí, generalment, si MXU, MX Elite, doncs, eh, la puntuació és la mateixa, bàsicament. Els entrenaments s'han doncs, acabat de disputar fa poca estona, aquí el circuit del Gran Recordem. Demà, dia, demà diumenge l'activitat començar a les 8, amb les inscripcions a les corresponents verificacions tècniques i administratives, i a partir de les 9 entrenaments cronometrats i les corresponents curses, dues mànigues de 25 voltes, més dos minuts per les categories de mx 2 MXU i MX. -1. Elit. Cal destacar doncs, que els pilots de més nivell del, del Motoclub Baix-Berguedà que hi prendran part seran el Jordi Serena i l'Oriol Oliva, tots dos ofaran la categoria d'MX2, l'Oriol Oliva que és 6è amb 34 punts i el Jordi Serena que és 20è amb 7 punts. A partir doncs, de les dues, l'entrega de premis, la que es ponen doncs, eh, xerrada dels pilots. Eh? Uh, si no voleu anar al motocross doncs també teniu trial social demà, eh? quarta prova del campionat social del Berguedà uh, serà Vallsebra, evidentment aquesta quarta prova i organitzat també pel motoclub baix-berguedà es, es repartiran uns aquí uns allà <ríe> uh, doncs aquesta quarta prova tindrà la seva sortida a la plaça de l'esgrésia de Vallsebra a partir de les 9 del matí abans això sí, un bon esmorzar com sempre, eh? de 8 a 9 per, per carregar forces i fins a les dues, seran un total de dues voltes, les categories com sempre seran la blava, la vermella, la verd i la groga, per diferents nivells, i doncs, si ja us dic, si no voleu anar doncs, al motocross, podem anar eh, al social del Berguedà. Exacte, eh? sobretot primer esmorzar també. Això és el més important. Primer esmorzem, bueno, Això es pot esmorzar qualsevol lloc que no es vagi, eh? sí, també sí, hi sí. <coughs> mateix que no, no, el circuit de l'Urbán, circuit de l'Urbán et sí. uns trepans boníssims. Sí, sí, sí. I per acabar, doncs, MotoGP, eh? Tenim MotoGP, eh? evidentment. No les has de vendre així, eh, Pep? Encara que no vagi res. I si no em fan. I, sí, i no fan. Eren bons els bocats. No, no, que... Sí, sí, si sí, no fem. I com que fan. no em feu? Sí. O em van dir que sí, no, no, com no sigui de, sí, de fang i de sorra... Jo quan, i quan no hi vaig fem. anar, sopa de sorra, sopa de fang, no? Sopa de fang, sí. Doncs, bona. Pep, acabarem amb MotoGP, va. eh? Gran Premi de França al circuit d'Alemans, una nova prova del Mundial de MotoGP. Recordem que Marc Márquez arriba com a líder en MotoGP i que Àlex Rins està a tocar, a tocar de d'Abrahli Smith en Moto2. Eh, Aquest matí doncs es faran les qualificacions, Moto3, Moto2 i MotoGP. I les curses, recordem, demà a França, a partir de les 11, Moto3, a les 12.15, Moto2, i a Platford, evidentment, a les dues, GP. I fins aquí, Pep. Molt bé, Albert. per acabar, doncs ja tinc els resultats, eh? Potser, ja, tinc, ja els resultats, veure, però veure. el Berga no és campió encara, perquè no, no, no són 9 punts, sinó que són 8, però ah. matemàticament, matemàticament és campió. Categorí infantil, segona emissió del grup 34. Recordem, tenim el Berga a punt de ser campió i el resultat no el tenim encara, perquè no s'havia arribat al descans. déu ni do eh, Si deia que el Navàs marca el 90% de gols a la primera part, recordes, el Berga és el 70. Ah. Déu eh? Déu-n'hi-do. Recordes, el 70. Doncs mira, Vinyó 1 a la primera part, això... Berga 7, bueno, Berga fa cada ja fe. està ja l'ha fet i un altre partit eh, Berga 7 per tant el Berga somria 3 punts ara mateix es quedaria a 11 a 11 i seria campió depèn el Porreig, si el Porreig demà guanya el Solsona li farà un favor al Berga perquè llavors eh, es quedaria el cos amb 11 punts i només faltaria 9 per jugar, per tant el Berga ja seria campió si demà el Porreig perd a casa del Solsona aquest partit que jugarà a les 10 recordem doncs Albert hauria d'esperar encara una setmana més, la setmana que ve sí que ja seria la definitiva, per això hi estarem al cas. També teníem en joc el Gironella-Sampador, també s'ha arribat al descans, Gironella 1, Sampador 0, i recorda que teníem al descans l'Artes 0, bueno, s'estava jugant ja la segona part, Havia uh -huh. Vià 4, no sé per què tens les motos de fons ara, eh, però, sí, a Vià 4, Artes 0, a Vià 4, doncs... Encara estan fent temps, no? Partit finalitzat, aquests ja han acabat. Artés 2, per tant ha fet dos gols l'Artés, i l'Avià n'ha fet quatre més, no havia sí. vuit. Eh? Resultat final, Artés 2, havia vuit. I amb els cadets, també teníem un en joc, que era el Sallem Porreig, el resultat del descans era 3 a 0, resultat final 6 a 0. I el Juvenil, encara un altre més, aquest encara no s'ha arribat al descans. Entre l'Avià i la Saller. Molt bé, Albert, ens veiem la setmana. acabat minute. amb el futbol, Però, eh? però deixem dir una cosa, deixa't dir unes quantes coses que ens hem deixat. No ens els hem deixat, no. Estem eh, ara, més, més de dir-ho al començament, ho diem al final. Són els veterans Lliga Intercomarcal demà quart de dotze, intercomarcal. Eh, a partir de dos quarts de dotze porreig Pradenc derbi intercomarcal. A partir de dos quarts de dotze Navarcles Cal Rosal, també perquè fa aquest grup A, eh? El grup C avui a eh, avui tenim un partit també Derby derby a uh, Gironella a eh? partir de dos quarts de set. gironella Berga també tenim uh, la BTT, mini BTT de Guardiola de Berguedà, demà la quarta edició de la prova es posarà en marxa a partir de les 10 del matí des del camp de futbol de la localitat uh, en excursionisme, llàstima no hi som a temps, eh? però avui a les 12 es feia uh, avui a Navas uh, perdó, avui el, uh, en... A les 2 de migdia... a a a a. Pep? No, no, a Pedraforca. A oh, Pedraforca, es farà el refugi Lluís Estàcien a peu de que es feia la presentació del llibre Catalunya, 20 refugis i 20 excursions. Bon lloc per fer una presentació del un llibre que es digui Catalunya, eh? Ja que sí. O això, a l'apís de les, les tres branques, bueno, Allà, de les dues. És molt macu, eh, allò d'allà. Però bueno. I per acabar, doncs, en ciclisme, Jordi Simon és el 21è en la Clàssica de Frankfurt. El basenc Jordi Simon, que pertany a l'equip polonès Verba, es va classificar a una meritoria 21ena posició a la Clàssica de Frankfurt que va guanyar el potent noruec Alexander Kristoff del Ketusha. tusha. Emdic'm molt verd. Caminem, caminem, caminem. Caminem cap a la ah. caminata nocturna. Això, d'aquí un mes, va, l'última, l'última informació. Això ens ho donant perquè falta un va. mes. Eh, és, eh, organitza el Club Atlètic Porreig, la frontal, segona cursa nocturna, Porreig, circuit llarg de 18 quilòmetres a les 9, sortirà a les 9 del vespre, mentre que el circuit curt és de 9, de 9 quilòmetres la meitat i sortiran a partir de les dos quarts de, de 10. Vale? En acabar, música i botifarrada, bany gratuït a la piscina municipal... Això, tot, tot, tot, tot, tot, Jo ja no acabo, eh? Uri, Perquè sortim els nou. En 18 quilòmetres, jo estic tan cansat que pel camí m'hi dormo. I música i botifarrada al sí, final, eh? Sí, i m'estic que ja no arribo a la botifarrada. I piscina municipal, ma. A la piscina municipal, bany, bany gratuït, eh? A mama, si ja farà no, calor, doncs, la voluntat és assentar-te allà al bosc a fer la migdiada, bueno, que en hi... cas la, la tornada. Ens hem equivocat, eh? Organitza excel·lentíssim Ajuntament de Porreig, d'acord? I col·labora l'Atlètic Porreig. Bueno, res més, ens retrobem dissabte vinent a partir de les 12 del migdia com sempre, 12 dugues molts petonets adeu, adeu. I